Лоран Гунель. Бог завжди подорожує інкогніто. Жану Клоду Гунелю. 1932-2006. Мені бракує тебе, тато. Життя то є ризик. Якщо ти не ризикував, ти й не жив. Саме ризик дає присмак шампанського. Сестра Еммануель. Еманю... Розділ перший. Мене огортала тиха м'яка ніч, брала мене на руки і несла. Я відчував, як моє тіло розчиняється в ній, і я ніби сам пливу в повітрі. Наступний крок. Мені не було страшно. Геть зовсім. Я не знав страху. Лише переймався, що останніми днями той страх переслідував мої думки, і я намагався втрутися в них. А я не хотів, аби він мене стримав, і все зіпсував. І ще крок. Я очікував почути метушливий гомін міста, але було напрочуд спокійно, не тихо, ні, саме спокійно. Усі звуки, що долинали до мене, були тихими, віддаленими, несли спокій, а погляд губився в мерехтінні нічних ліхтарів. І знову крок. Повільно, дуже повільно я просувався з стилею сталевою балкою, укритою тьмяною позолотою незвичного освітлення. Цієї ночі я злився в одне ціле з вежею. Я йшов по золотавому металу, поволі вдихав ніжне вологе повітря, і розлиті в ньому аромати дивували, вабили, п'янили. А під ногами – 123 метри вниз – Переді мною розгортався Париж, який сяяв, миготів, кликав. Терплячий, впевнено, чекав, доки я скроплю його своєю кров'ю. І ще крок. Я все ретельно обдумав. Я дозрів. Я приготувався до цього вчинку. Я обрав його. Прийняв, усвідомив. Я зважено вирішив покласти край життю, що не мало ні кінця, ні сенсу. Таке життя... І це переконання десь далі міцнішало в мені. Нічого не варте. Крок. Моє існування було низкою невдач, що тягнулися від самого народження. Батько, ним він був хіба що біологічно, не вважав доцільне зі мною знайомитися та покинув мою матір щойно та повідомила про вагітність. Чи не з метою знищити мене вона вирушила топити свій розпач у паризькому барі. Однак її мислення лишалося прагматичним навіть після численних чарок, які вона перехили... перехилила разом з американським бізнесменом, котрого зустріла там же. Йому було 39, а їй – 26. Вона була пригнічена, а він випромінював безтурботність, яка надавала рішучості. Його, здавалося, усе влаштовувало, вона ж намагалася вижити. Вона все зважила і з надією та розрахунком запропонувала себе тієї самої ночі. Зранку вона була надзвичайно ніжною та закоханою. І чи то вмить слабкості, чи то справді щиро, він підтвердив, що в разі вагітності візьме її з дитиною на утримання. Вона поїхала за ним до Америки. І в країні добробуту нікого не здивувало, що я народився в сім із половиною місяців за в добрих три кіло. Я дістав громадянство США та місцеве імення Алан Грінмор. Мати вивчила англійську і непогано інтегрувалася в місцеву спільноту. А ось продовження виявилось не таким безхмарним. За п'ять років мій новий батько втратив роботу, то були перед приходом Рейгана. Криза була в розпалі. Улаштуватися було важко, і татко, татоко заходився поячити. Розвиток події не забарився. Він удався в депресію, став похмурим, похмурим і повсякчас відмовчувався на, материн, на материні закиди щодо браку завзятості. Вона повністю дорікала йому, шукала найменшого приводу, аби зачепити його – Відсутність реакції з його боку дратувала її, а так і ставали детальше більші особистими, дедалі образливішими. Здавалося, вона раділа, коли він нарешті розлючувався. Його гнів був приємніший за апатію. Їхня гра мене лякала. Я любив батьків, і спостерігати цю взаємну руйнацію було нестерпно. Вибух і батьків. Батькового гніву були поодинокими, але ніщівними, я їх боявся, тоді як мати, вочевидь, їм раділа. Вона отримувала, зрештою, хоч якусь реакцію від нього, погляд, дію, отримувала реального супротивника, відповідача. Нарешті в неї з'являлася можливість вилити всю ту гіркоту, яка накопичувалася, і вона буквально зривалася з ланцюга. Одного вечора він побив її. Не так болісно було бачити його жорстокість, як те збочене задоволення на обличчі матері. У ніч, коли їхня сварка була особливо гарячою, вона увічі крикнула йому, що його син насправді не його син. Заодно про це дізнався і я сам. Наступного дня він пішов із дому назавжди. Другий батько так само покинув мене. Мати борсалася щосили, аби нам вижити. Працювала шість днів на тиждень, днями пропадала в пральні, звідки вона щовечора приносила із собою характерні хімічні запахи, які всюди супроводжували її. Коли вона підходила до мого ліжка поцілувати на ніч, я вже не відчував запаху матері, того запаху, що досі заспокоював мене, огортав ніжністю, запрошував до сну. Крок і ще один. Вона кидалася з одного заробітку на інший, щоразу сподіваючись знятися, улаштуватися, заробляти вдосталь, Переходила від коханця до коханця в надії утримати, заснувати сім'ю. Думаю, у певний момент вона нарешті усвідомила, що всі її сподівання щодо власного життя були марними. І саме тої миті вона зосередилася на мені. Я точно мав досягти успіху, або ж вона програла. Я мав почати заробляти стільки грошей, що їй ставало. В тої самої миті моя освіта стала її абсолютним пріоритетом. Я мав приносити тільки найкращі оцінки. Усі розмови за столом велися навколо навчання, викладачів, оцінок. Вона стала моїм наставником, а я її протежив. Оскільки вдома я розмовляв французькою, а на вулиці англійської, тож від народження був двомовним. Вона без перестанку товкла, що я маю неабияку перевагу. А вже ж, я стану бізнесменом міжнародного рівня або знаним перекладачем. у Білому домі, чому б ні? Навкруги ж бо самі нікчими, без жодних аміцій. Я зрештою, а зрештою я стану навіть міністром закордонних справ, вона була впевна». Я боявся її розчарувати учився, і вчився найстаранніше, отримував гарні результати, від яких вона надихалася, упевнювалася у своїх очікуваннях і стверджувалася у власній стратегії. Як сніг на голову їй звалилася новина, що я виявляється в Америці навчання в, унів в університеті платне і ціна величенька. Тоді я вперше побачив її приголомшеною. Я навіть подумав, що вона пуститься батькового берега, удасться до поятики та перетвориться на овоч. Такі ж бо плани були. Аж тут вона сіла маком. Проте оговталася вона досить швидко. Натура взяла своє. Вона дісталася керівництва школи, аби переконати, що не можна кинути на произволяще юного громадянина із США. Блискучі результати котрого доводять його здатність служити країні в разі доступу до можливостей, які відкриваються після університету. Має бути рішення, мають існувати стипендії, має бути щось. З тої зустрічі вона повернулася сповнена рішучості. За її словами, усе було дуже просто. Відповідь містила п'ять букв – спорт. Якщо я буду гарним спортсменом – то, безперечно, якийсь університет запросить мене до своїх лав тільки для того, щоб я увійшов у університетську спортивну команду і приносив їй перемоги в змагання. Тож я був приречений на інтенсивні заняття спортом. Я так і не смілився їй зізнатися, що щиро ненавиджу спорт. Вона щосили штовхала мене, заохочувала, підбадьорювала, пильно стежила за моїми результатами. Оцінки я. Які я отримував раніше, здебільшого посередні, геть не вдовольняли матір. Усе можливо за бажання, що правила вона. Зрештою, найкращі з найгірших результатів я показував у бейсболі. Відтоді я жив лише бейсболом. Для мотивації вона повісила в моїй кімнаті плакати з зірками з команди Детройтських Тигрів. Ті тигри були всюди. Я снідав у компанії тигрів, бачив їхні обличчя на брелоках, носках, футболках, ручках та на халатах. Писав тиграми, їв тиграми, умивався тиграми, навіть спав у тих тиграх. Бейсбол часом навіть уривався в мої сни. Вона стала рекламним спонсором «Могон мозку», карбувала афіши мені в думки. Мати заходилася працювати ще більше годин понад норму, щоб сплатити внесок, аби мене достроково прийняли в клубний. Неподалік. Там я тренувався щодня по три години щонайменше, а вихідними по п'ять годин. При тренера й досі прізь роки лунає мені у вухах. Я навіть пам'ятаю гидотний сморід поту в роздягальні після тренуваль... тренувань. Нестерпний дух, який стояв, коли товариші перевдягались. Я ненавидів спорт, але любив матір і прагнув робити все, що вона... Не, щоб вона не зневірювалась. Усе її життя минуло в сподіваннях. Мені здавалося, що того дня, коли їй не буде, на що чекати, її життя увер... у... урветься. Майбутнє показало, що я таки не помилявся. Вона померла кілька років тому. наступного дня після мого випуску з університету. Я опинився саме з дипломом МБА в кишені із дипломом, який був не надто мені й потрібен. Я не поділяв ані смаку, ані інтересів тої молоді, серед якої навчався. Тому друзів у мене не було. Я влаштувався помічником менеджера, менеджера з обліку постачання на великому підприємстві. Зарплата була нормальною, а от сама робота виявилася дуже нудною. Але я не був розчарований, адже не мав жодних сподівань. Життя моєї матері швидко навчило мене, що сподівання завжди марні. Наступний крок: за кілька років порожнього і нікчемного існування поїхав до Франції. Я не обмірковував це рішення, чи то було співсвідоме бажання повернутися до коріння, чи то намір відчепитися від історії життя моєї знедоленої матері та піти зворотним шляхом, я не знаю. Знаю лише, що раптом я опинився в Парижі. І трохи згодом вирішив тут залишитися. Життя було непогане, але не в тому річ. Було дещо, тяжіло якесь відчуття, що моя доля, моє покликання проходить десь повз мене. Тоді я ще не знав, що так швидко захочу померти. Я почав шукати роботу і пішов на співбесіду з одним із працівників Дункер Консталтинг рекрутингового агентства, яке винаймало фінансистів для великих підприємств. Той повідомив, що роботу я не знайду, тому що французький бухгалтерський облік ведеться за геть іншими правилами, ніж англосансонський. Ці дві системи зовсім не співвідносні. Все, чого вам там навчили, треба вчити знову спочатку, сказав він, і розреготався з власного жарту. Від того реходу коливалася кожна зморшка на його подвійному підборідді. Я ж сидів нерухомо, мов статуя. Своєю чергою він запевнив мене, що завдяки знанням з тими загалом у купі зі знанням американської культури моя кандидатура цікавить його в сенсі обійняти посаду рекрутингового агента в тому ж кабінеті. Насправді ж, бо основними клієнтами агенції були великі американські підприємства, і для них було б зручно, якби фінансових спеціалістів для них наймав американець. «Це неможливо», – заперечив я. «Це зовсім не мій фах. Я на цьому не розуміюся». На його обличчі з'явилася посмішка старого збочинця, що дивиться на зашарілу дівчину, яка останньою миті зізналася, що не займана. То вже наш клопіт, кинув він багатозначно. Мене записали на двотижневий інтенсив разом з іншими молодиками-рекрутерами, які збиралися працювати на розвиток агентства. Середній вік був близько 30 років, замало замало, як на мене, для такої професії. Оцінювати кваліфікацію та релевантність кандидата на посаду було те саме, що судити людину і мене бентежила потреба брати на себе таку відповідальність. Мої колеги з навчання, вочевидь, такими питаннями не переймалися. Вони радо повсягали солідні костюми агентів з рекрутингу, сприймали все дуже серйозно, входили в роль. У групі панувало колективне відчуття причетності до певної еліти. Гордість не лишала місця сумнівам. Протягом двох тижнів нам розказували про тонкощі професії, методику співбесінні, просту, але дієву, безліч хитромудрих прийомчиків, які сьогодні мені видаються безглуздими. Я дізнався, що коли кандидат заходить, слід помовчати кілька хвилин. Якщо він починає говорити сам, маю справу з безперечним лідером. Якщо ж чекає, поки дадуть слово, на ньому вже стоїть тавро підлеглого. Перед тим, як ставити конкретні запитання, слід було дуже щиро запросити людину представитися. Розкажіть про себе. Якщо кандидат починав розповідати, отже людина мислить незалежно. Якщо ж запитував, із чого йому краще почати, чи з освіти, чи з останнього місця роботи, отже кандидата бракує ініціативи. Маємо перед собою покірну вівцю. Ми тренувалися попарно, відпрацьовували на будь знання в рольовій грі. Один із нас грав роль консультанта-рекрутера, а другий ставав кандидатом на посаду, щоб консультант міг на ньому повчитися проводити співбесіду і ставити запитання, або вивести кандидата на чисту воду. Найбільше, що мене здивувало, це атмосфера конкуренції під час таких вправ. Кожен намагався спіймати іншого чи то на брехні, чи то на помилці. Найспільнішим було те, що тренер, сам консультант на зарплаті, Дункер консалтинг, також долучався до цієї конкуренції, отримуючи злісне задоволення, коли хтось щось забував чи помилявся. Ага, ти попався. То була його улюблена фраза, яку він глузливо вигукував під час перевіряння рольової гри, переходячи від пари до пари під час справ. Він удавав, що на цьому розуміється, і всі сприймали облуду за факт. За два тижні нам повідомили, що ми достатньо підготовлені до роботи. Я проводив дні за столом, вислуховуючи зашарілих, червоних від переляку бухгалтерів, які розповідали про себе, намагаючись мене запевнити, що їхніми трьома основними недоліками є Перфекціонізм, надлишкова пунктуальність і схильність до перевтоми. Вони геть не сумнівалися, що я ще сором'язливіший за них і почуваюся вкрай нія ніяково. Моя роль мала хіба ще одну безперечну перевагу. Я мав більше слухати, ніж говорити, але щоразу я доходив до того моменту, коли мусив, мов безжальний суддя. Винести вирок дев'яти кандидатам з десяти, що їхнє резюме не підходить для вакантної посади. Мені здавалося, що я засуджую їх на каторгу. Моя незручність збільшувала їхню, що своєю чергою ще підвищувало мою, то було пекельне замкнуте коло. Нічого в тому кабінеті не рятувало мене від атмосфери задухи. Заявлені людські цінності там були найпорожнішими словами. Щоденна реальність була складною, холодною, конкурентною. Вижити за таких обставин допомогла Одрій. Я зустрів її одної неділі по обіді в чайному домі Мар'яш-Фрер на вулиці гран Що вона я туди війшов, як мене огорнув дух спокою. Тільки-но я відчинив двері і старий дубовий паркет рипнув під моїми ногами. Мене поглинула вишукана атмосфера чайної крамниці французької колоніальної епохи. Варто було лише переступити поріг, як вас підхоплював вир сотен вишуканих запахів усього того різнобарв'я, що байливо зберігали в автентичних горщиках. І ці аромати миттєво, немов переносили вас на далекий схід. 19 століття, де ваша душа тікала від сьогодення. Заплющуючи очі, можна було уявити себе на борту вітрильника, на який вантажать старі великі дерев'яні ящики, заповнені дорогоцінним чайним листям, яке довгі місяці подорожуватиме морями та океанами. Я, 100 2000... «Я замовив 100 грамів сакури 2009 у молодика за прилавком, аж раптом вона підійшла і прошепотіла мені на вухо, що сакура імперська має більш витончений смак. Я обернувся, здивувавшись, що хтось незнайомий звертається до мене в місті, де кожен лишається в своєму акваріумі, чудово ігнорує інших. Вона сказала, «Не вірите?» «Ходімо, я дам вам скуштувати!» Взяла мене за руку та провела через зал, прослизаючи поміж клієнтів і колекції чайників з усіх куточків світу до сходів, які вели нагору, де був розташований зал дегустації. Тут панувала дуже інтимна і елегантна атмосфера. Між столиками граційно і безшумно існували офіціанти у ляній формі. Я почувався настільки впевнено, що сам собі здавався анахри... анахронізмом. Ми сіли в кутку за маленьким столиком, накритим білою скатертиною, на якому лежало срібне начиння та стояли порцелянові чашки. Усе, як пристало в відомому чайному домі. Одрі замовила по часті чаю, запашних англійських сконів і тістечка «Cube де Солеф. Маколик, який, за її словами, мені обов'язково вслід скуштувати. Мені відразу сподобалося з нею розмовляти. Вона навчалася на мистецькому факультеті, жила в тому самому кварталі в кімнаті аж під самим дахом. «Ходімо, глянеш, яка вона маленька», – сказала вона мені, даючи зрозуміти, що наша зустріч не урветься у дверях Мар'яш фрер. Її кімната розташована в мансарті, була і справді красивою та мініатюрною, зі старими балками, постелі і віконцем, яке виходило на одноманітні сірі дахи інших будинків, що розходилися в різнобіч. Бракувало хіба що рогалика місяця над головою, щоб достеменно почуватися діснеївськими котами-аристократами. Вона роздяглася з невимушеною грацією, я одразу закохався у вишуканість жіночого тіла, яка доти була мені недоступною. У неї були ідеально витончені плечі та руки жінки, яка не виснажує себе спортом і дієтами. Її божественно біла шкіра контрастувала з волоссям, а груди, Боже, її груди були неперевершені, просто неперевершені. Сотню разів за ніч я дякував їй, що вона не скористалася парфумами, і я міг сластолюбно насолоджуватися запахом її тіла, кожна клітина якого п'янила хитю, немов наркотик, ту ніч я пам'ятатиму до самої смерті. На ранок ми прокинулися в обіймах одне одного. Я збігав за круасанами. Пронісся всіма шістьма поверхами до її кімнати, задиханий, влетів до неї, і ми знову кинулися кохатися. Уперше в житті я почувався щасливим, і це почуття було новим і дивним. А я й гадки не мав, що це почуття передує падінню, після якого я вже не зіпнувся. Чотири наступні місяці я жив однією лише Одрі. Вона займала всі мої думки в день і вісні. Навчальний розклад був дуже щільним і лишав їй мало вільного часу для зустрічей, часто густо буднями у робочий час. Я відпрошувався на кілька годин під приводом зустрічі з клієнтом і йшов до неї в номер найближчого готелю. Я почувався трохи винним та лише трохи, щасливим людям притаманний йогоїзм. Одного дня на роботі мене покликала Ванеса, наша секретарка, і повідомила, що до мене прийшла кандидатка. Я ні на кого не чекав, проте подумав, що знову щось забув через неорганізованість, тому запросив її зайти. Краще прийняти кандидатку на співвесіду без попередження, ніж дати Ванесі привід пересвідчитися, що моє планування далеко не найкраще. Я відчинив двері і мало не знепритомнів, коли побачив у коридорі, як Ванеса супроводжує Одрі, котра перевтілилася у бухгалтера, зав'язане волосся, строгий костюм, окуляри в металевій оправі. Образ був від... відтворений настільки точно, аж до гротеску, що першої митті я ледве впізнав її. Я ледь вичавив із за милого горла подякуванесі та зачинив двері кабінету за одрі. Її вуста були вологими. Красномовним рухом вона зняла окуляри. Сумнівів у її намірах не було. По тілу пробігли сироти, було трохи страшно. Я достатньо знав, на що вона здатна, її б ніщо не зупинило. Того дня великий круглий стіл кабінету вперше в моєму житті грав роль меблів зовсім іншого призначення. Мене трусило від думки, що нас побачать. Вона чинила безумство, але мені це подобалось. За чотири місяці Одрі покинули мене, і моє життя раптом зупинилось. Я не знав причини, не мав бодай найменшого приводу на таке очікування. Одного разу отримав поштою невеликого конверта, у середині якого було лише одне слово, написане її рукою «Прощавай». Я вкляк біля відчиненої поштової скриньки. Кров застигла в жилах, голова гуділа. Нетямлячи, що відбувається, я ледве дістався старого дерев'яного ліфта. Вийшов на своєму поверсі та зайшов до себе. Я був шокований. Упавши на ліжко, я заридав. Пролежавши довгий час, я раптом різко підвівся. Це неможливо, просто неможливо. Це якийсь злий жарт чи щось подібне. Але це не може бути недійсністю. Я кинувся до телефону і почав дозвонюватись. Сто разів я чув її автовідповідач, і щораз її голос здавався дедалі віддаленішим, чужим, холоднішим. Я припинив надзвонювати тоді, коли переповнена пам'ять її телефону припинила записувати нові повідомлення. Повільно звідки лез із глибини випливало напівзабуте, але знайоме відчуття, яке розтікалося по всьому, всьому тілу. Це нормально, казало це відчуття. Цілком нормально, що тебе кинули. Уже сталося, як сталося. Нема чого брати. Братися проти долі, а битися проти долі, Алане. Саме тієї миті я відчув, що потрібно просто померти. Це розуміння не було імпульсивним. Я накінусь під потяг. Не, ні, це просто очі, очевидність, яка прийшла до мене. Я вчинюю інакше, і все мене нормально. Мені лише треба обрати місце і час, не кваплячись. Це відчуття не було хворобливим чи мазохістським, зовсім ні. Метою не було просто покласти край стражданням, хай би які сильні вони не були. Потойбічний світ кликав мене дивно, м'яко, невідворотно. Я відчував, що моє місце там, тільки там, душа моя розквітне. Мені немає місця на землі. Я вдавав, що нічого не сталося, намагався прив'язатися, язати, прив а життя припосла припослала мені Одрі, щоб я дізнався, що таке нестерпний біль, і привела мене сюди, щоб я нарешті подивився вічі своєму призначенню. Місце мені підказали спогади. Вочевидь, не випадково, саме це місце було закарбовано у моїй пам'яті та зберігалося в одному з її закутків. Я вже бачив його колись раніше у полемічній статті одного журналу, про який забув через Годрі. Автор на прізвище Дубровський чи щось на, клаш... на кшталт того викладав свою теорію про право самогубства і свою думку, згідно з якою, вткорювши самогубство, людина чинить добре. Він також рекомендував місце, що найбільше пасувало такій меті, котру він поетично називав політ життя. За його словами, Ейфелева вежа цілком убезпечена від самогубців. Окрім однієї точки, про яку слід знати, треба було піднятися до Жуля, Жуля Верна, розкішного ресторану на другому поверсі, пройти до жіночого туалету, відчинити невеличкі двері з написом «Приватний простір», ліворуч від умивальника та зайти до маленької кімнати, у якій стояли, стояла шафа і швабра. Віконце в кімнаті немало град і виходило просто на металеві балки вежі. Усі ці подробиці я пам'ятав так чітко, наче прочитав їх сьогодні вранці. Померти на Ейфілові вежі. Це було щось дійсно величне, як реваншник в нічимному життю. І ще крок. Треба було пробратися достатньо далеко, щоб вийти на зручне місце, під яким було чисто і незагадне. Завантажимуть, мет... не заважатимуть металеві балки. Нікого не лишилось позаду. Ані друзів, ані батьків, ані задоволення, і нічого, що змусило пошкодувати про мій учинок. Душею й тілом я був готовий. Останній крок Ось чудове місце. Я застиг. Повітря, яким я дихав, було солодким, як божественний нектар. Я був на самоті, і свідомість уже почала полишати мене. Я зосередився і повільно ступив крок назустріч безодні. Я не дивився в неї, але відчував її присутність, її чудовість. Я, про... я стояв поруч із небідкою приватного ліфту в ресторану. Вона була нерухомою, прямо навпроти мене. Нас розділяли лише три метри порожнечі. Зі свого боку я бачив лише труси, які рухалися, опускалися в порож... порожняво, в пустоту. Вікна ресторану виходили на інший бік. Ніхто мене не бачив. Жодних звуків із зали не долинали до мене. Лише тихий тих шепіт ночі. І ці вогні, які здалями рехтіли, вабили і гіпнотизували. І це м'яке п'янке ян... повітря, яке сповнювало надприродним блаженством. Більшість моїх думок утекли від мене і я вже перебував поза своїм тілом. Я був не я. Я танув у просторі, у житті, у смерті. Я не існував як окрема істота, і я був життям. Я – покашлювання. Це мить вивело мене з мого стану, як гіпнотизер, клацнувши пальцями, виводить із трансу свого пацієнта. Праворуч від мене на краю балки стояв чоловік, який дивився мені просто в очі. Вік за 60, волосся сиве, темний костюм, погляд його підсвічений блискавками освітлення вежі. Здавалося, йшов із, того без, без, із тієї безодні. Усе життя пам'ятатиму той погляд із блакитної сталі, від, від якого кров холодна. На превелике мої здивування мене охопила людь. Я ж так дбав, щоб ніхто мене не бачив. Я ж був певен, певен, що ніхто не стежить за мною. Я почувався актором у дешевому фільмі, у якому чарівний рятівник з'являється напрочуд вчасно, щоб запобігти самогубству. Я губив своє життя, інші ж лишали його собі. Тож моя смерть належала мені, тільки мені. Не припустимо, що хтось насмілився Затримувати мене, переконувати, що моє життя прекрасне, незважаючи ні, ні на що, що, чи що є ще нещасливіше за мене, чи ще щось. В будь-якому разі ніхто не був здатний мене зрозуміти, та я й не просив цього. Усе, чого я волів, це бути на самоті. Один. Лишіть мене, я вільна людина. Що хочу, те й роблю. Забирайтеся. Він мовчки дивився на мене, і я відразу знітився. Він дивився на мене байдуже. «Так-так, байдуже». Він спокійнісінько вийняв сигарету з рота. «Давай, но стрибай». Я вкляк від його слів. Я чекав на що завгодно, але не на таке. Це що за збочинець? Хочу подивитись, як я падатиму і переготати? Чорт його забирай, треба ж було такому зі мною статися». Ну як так можна? Боже правий, що я так понакоїв за життя? Я скаженів від люті і був ладний вибухнути, і від того сказу мені палало обличчя. Я не йняв віри, що йде, що все відбувається насправді. Це неможливо, неможливо, але на що чекаєш? спитав він жахливо, спокійно. Трибай! Я розгубився від дурості ситуації, думки мої переплутались, і я не міг зігнати їх докупи. Я ледве спромігся вимовити кілька слів. «Ви хто такий? Ви чого від мене хочете?» Він дуже спокійно витягнув сигарету, якийсь час дивився на дим, легенькі завитки якого тягнулися до мене. Його погляд втупився мені в очі і паралізував мене. Харизма цього чоловіка могла б зігнути Ейфілеву вежу. Ти розлючений, але ти дуже страдає, страждаєш на споді душі, сказав він дуже спокійним голосом і з легким, невідомим мені акцентом, а вже ж неважко здогадатись. Ти жахливо нещасний, і тобі несила терпіти життя. Його слова непокоїли мене та змусили знову відчути біль. Я кинув голову. Головою назад на знак згоди. Тиша була заважкою. Скажімо, у мене великі проблеми протягом усього життя. Довга-довга затяжка з цигаретою. Не буває великих проблем. Бувають лише маленькі люди. У мене збурилася хвиля злості. У жилах застукала кров. Обличчя знову запалало. Я проковтнув слину. Легко зловживати моїм становищем і принижувати мене зараз. Ким ви себе намислили? Нібито ви повирішували все, всі власні проблеми. І з неймовірним опломбом він дуже спокійно відповів. Так, і власні, і інших людей також. Мені ставало зле. Я цілком усвідомлював, що навкруги мене порожнеча. «Думаю, мені навіть ставало страшно. Страх нарешті дістався до мене і огорнув мене. Долоні спітніли, особливо лячно було дивитись вниз». Він знову заговорив, «Якщо ти стрибнеш, твої проблеми дійсно щезнуть. Ви розійдетеся, але несправедливо. Тобто, ти знову змусиш себе страждати, а твої проблеми не відчують нічого». Це не дуже зважене рішення. Від стрибка з вежі страждань не буде. Від шоку людина помирає, не встигнувши нічого відчути, ніякого болю. Я дізнавався, він усміхнувся. Що ж тут смішного? Тут ти не помиляєшся. Якщо виходити з гіпотези, що ти ще живий, то і миті, коли розбиваєшся об землю, а помиляєшся ти ось у чому. Ніхто не долітає живим. Довга затяжка сигаретою. Мені здавалося дедалі більше зли. Паморочилося в голові. Треба було якось сісти. Правда в тому, сказав він, помовчавши, що людина вмирає протягом падіння від серцевого нападу, спричиненого жахом, тваринним жахом від того, що падає та нестерпно нестерпного вигляду Землі, яка наближається зі сві... швидкістю 200 км на годину. Людей убиває неймовірний жах, від якого вони вибльовують свої тельбухи, аж поки серце не розірветься. Їм очі з орбіт вилазять у момент смерті. Мені, затрус... Мені затрусилися ноги. Я мало не зомлів. Голова йшла обертом. Мене дуже нудило. Не дивитись униз, зовсім, стояти прямо, сконцентруватися на ньому, не відводити погляд. «Я маю дещо тобі запропонувати», – сказав він повільно і чітко після кількох миттєвостей тиші. Я мовчав, прикутий поглядом до його рота. «Щось на кшталт угоди між нами», – сказав він, і повітря рознесло його слова. Угоди? пробулькотів я. «Отже, ти лишаєшся жити». Я пораюся коло тебе, щоб звести тебе на ноги та зробити здатним управляти своїм життям, вирішувати проблеми, ставати щасливим. Своєю чергою, він затягнувся іще, перш ніж продовжити, своєю чергою ти зобов'язуєшся робити все, що я тобі кажу, береш відповідальність за життя. Його слова геть розхвилювали мене, і це додало... І це додалося до вже наявної нудоти. Треба було зробити неабиякі зусилля, зібрати думки купи і почати мислити. Що означає взяти відповідальність за життя? тиша. Ти маєш виконувати обов'язки. А якщо ні? Якщо ні – не житимеш. Треба бути дурним, щоб на таке пристати. А що ти втрачаєш? А чого це я маю довіряти життя незнайомій Людині в обмін на гіпотетичне щастя. Його погляд сповнився впевненістю гравця, який знає, що його супротивник уже переконаний. «А що ти отримуєш в обмін на однозначну смерть?» – питав він, показуючи сигаре... сигаретою на безодню. Я перепустився помилки, подивився у указаному напрямку і в голові геть запамороченийся. Те, що я побачив, мене злякало, і водночас безодня покликала мене, щоб звільнитися від тривоги, яка мене огортала. Захотілося витягнутися вздовж балки і заклякнути, чекаючи на допомогу. Кінцівки неконтрольовано здригалися, то був жах, нестерпний, дощ, задущила, дощ. Боже мій від дощу на металевих балках стало слизько, як на ковзанці. П'ять метрів відділяли мене від того чоловіка, від віконця, від порятунку. П'ять метрів балки, прямої та слизької. Треба сконцентруватися. Так, так, сконцентруватися. Триматися дуже прямо. Контролювати дихання. Слід було обережно повернутися праворуч, але ноги не рухалися, мов приклеєні до металу. Я довго стояв у такій постаті. І м'язи заклякли і не слухалися. За опанувало жертву. Ноги трусилися спочатку трохи, а дедалі сильніше. Сили полишали мене. Лебідка. Лебідка загула, запрацювала ліфт. Лебідка відбилася у воді, оберталася дедалі швидко. Було чутно, як ліфт набирає швидкості, опускається униз. Холодна вода, у якій... Відбивались образи, мене заглушила, засліпила. Я втратив рівновагу і отямився, сидячи в кутку металевих балок. Спантеличений крізь шум, я вже ж таки чув командний голос чоловіка. «Ходи сюди, тримай очі розплющеними, іди, нога в ногу!» Я слухався, підкоряючись його авторитету, слухав, тільки його накази, забував про думки та емоції, які намагалися поглинути мене. Я ступив крок, потім другий, машинально, як робот, виконуючи його вказівки. Я зміг дістатися краю балки, потім перейти на, на край другого поверху. Я підвів ноги, щоб переступити горизонтальну балку, щоб відділяла мене від нього. Аж тут він схопив мою простягнутою тремтливу руку так сильно, що від переляку як я скрикнув і відсахнувся. Секунду я гойдався в порожнечі, втративши рівновагу від його сили, але його залізна рука міцно тримала мене. То що, ти погоджуєшся? Дощ стікав з моршками його обличчя. Його блакитні очі світилися. Так, простяг другий. Задного дня я прокинувся в ліжку, теплому сухому ліжку. Промінь сонця пробивався крізь жалюзі. Я повернусь, до, щоб дотягнутися до столика, не висуваючи зі зручного кукону ковдри. Намацав рукою візитку чоловіка, яку поклав на столик перед тим, як лягти спати. «Приходь завтра об 11-й», сказав він на прощання. Ів Дюбрей, авеню Анрі Мантер, 23 75-116, Париж. Телефон 01-47-55-10-30. Я не знав, на що слід чекати, почувався не надто впевненим. Я зателефонував в Анесі і попросив скасувати всі мої зустрічі на сьогодні. Я почувався не дуже добре та не знав, коли одужаю. Завершивши цю важку роботу, я пішов у душ і плескався там, доки не спустовши в бойлер. Я винаймав двокімнатну квартиру на краю Монмартру. Помешкання було маленьким, а коштувало дорого. Проте я милувався чудовим міським краєвидом. Коли у мене була депресія, я міг годинами сидіти на підвіконні, і погляд мій губився в обрій у численній забудові серед пам'ятників. Я уявляв собі мільйон людей, які там жили, їхні історії, їхні заняття. Їх було так багато, що будь-якої години, дня чи ночі багато хто працював, спав, кохався, помирав, сперечався, прокидався. Я зазначав момент і запитував себе, скільки людей саме цієї миті розсміялися, скільки розлучилися, зраділи, розплакалися, скільки померли або лягли спати, скільки розгнівалися. Я уявляв собі різноманітні емоції, які різні люди могли відчувати в один час тої самої миті. Я орендував квартиру літньої жінки, мадам Бланшап, яка на мою біду мешкала в сусідній квартирі, просто піді мною. Уже 20 років вона вдовувала, але й досі носила трав. Я, кривна католичка, відчувала службу кілька разів на тиждень. Я уявляв іноді, як вона стоїть навколішки в старій дерев'яній сповідальній церкві Сен-П'єр на Монмартрі, трі як вона шипоче сповідальну крізь решітку, що лихословила напередодні. Можливо, вона також зізнавалася, як набридає мені щойно я щеню найменший шум понад усталену норму, септо абсолютно тишу. Вона піднімається та грюкає мені у двері я прочиняю двері і бачу її сердите обличчя, із яким вона виплескує неймовірні докори вимоги поважати сусідів. На жаль, старість їй не позакладала вуха, і вона чула шум, наприклад, від черевика, який перекотився, чи надто різко поставленої на стіл склянки. Іноді здавалося, що вона видиралася на драбинку, прикладала стетоскопа до стелі та грізно, насупивши брови, чекала найменшого звукового порушення. Вона з нихотя погодилася взяти мене на квартиру, пояснивши причину такої ласкавості. Вона, мовляв, зазвичай не бере квартирантів іноземців, але й американці звільнили її чоловіка під час Другої світової, тому вона зробить для мене виняток, але слід довести, що я того вартий й казати, що Одрі ніколи не жила в мене. Я боявся, що агенти інквізіції увірюються до нас у темних сутанах, ховаючи обличчя в тіні капішонів, підвісять голу Одрі під люстрою, зв'язавши її руки і ноги, а язики полум'я почнуть лизати її тіло. Цього ранку я вийшов, не класнувши дверима, і пролетів усі п'ять поверхів. Ще ніколи мені не було так легко з моменту втрати Одрі. Об'єктивних причин почуватися краще не було. Нічого не змінювалося в житті. Хіба що ось це, Хтось зацікавився мною. І хай би якими були його наміри, це було трохи бальзаму на душу. Звичайно, трохи ще міло в животі відчуття. Досі знайомо мені за випадками, коли траплялося виступати публічно. Біля виходу я зіткнувся з Етьєном, Етіен, жебраком нашого кварталу. Щоб знайти, зайти до будинку, слід було піднятися на галок невеличкими східцями, на яких Етьєн полюбляв лежати. Мабуть, він мучив мадам Бланшар, яка мала розриватися між християнським милосердям та потребою абсолютного порядку. Цього ранку кудлатий Етьєн Уже виліз із барлогу та грівсь на сонці, зіпершись на стіну. «Хороша погода цього ранку», – кинув я йому махів. «Іноді така погода, та трапляється хлопчику», – відповів він мені звичайним хриплим голосом. Я забіг у метро. У вигляд кислих фі... фізіономій парижан, що їхали на роботу, як на ешатон, знову почав нав... навівати на мене ту нудьгу від як від котрої я страждав напередодні. Я вийшов на станції Рю-Делям-Пом і потрапив до елітного кварталу столиці. Одразу відчув разючий контраст між гідким смородом тьмяних коридорів метрополітену і свіжим повітрям зелені вогнів цієї місцини. Мабуть, це було завдяки малій кількості автомобілів на круги та Булонському лісу, що лежав поблизу. Авеню Анрі Мартен дуже гарний проспект, обсаджений чудовими деревами в центрі та по краях, з розкішними кам'яними оздобленими будинками, будованими за префекта Османа. З високими чорно-золотими різьбленими воротами. На вулиці було небагато людей, ішли елегантні дами, кудись бігли заклопотані чоловіки. Деякі мешканці, очевидно, зловживали пластикою, і визначити їхній вік було неможливо. В одній із жінок обличчя чимось нагадувало фантамаса. Я навіть замислився, що виграла людина, намагаючись позбутися відбитків прожитого часу, якщо стала схожою на інопланетянина. Прийшов я дуже вчасно, тому вирішив поснідати в кав'ярні поблизу що з неї пахло кавою та гарячими круасалами. Сів біля вікна і почав чекати. Офіціант, зважаючи на все, був не дуже зайнятий. Я махнув йому, але він удав, що не помітив. Зрештою я покликав його, і він з підійшов. Я замовив гарячого шоколаду і канапок, і чекав на замовлення, розсіяно гортаючи часопис фігарол який лежав на мармуровому журнальному столику. Мені принесли ароматний шоколад і канапки, і я куштував ті канапки зі свіжого смачного багету зі смачним маслом, насолоджуючись унікальною атмосферою цієї паризької кав'ярні. Розмовами, що, що точилися навколо, ароматами, яких не встрінеш в Америці. За півгодини я рухався вздовж авеню Анрі Мартен. Проспект був досить довгим, тому, ідучи, я розмірковував про того чоловіка. Хто такий цей Ів Дюбрей? йому та дивна угода? Чи справді його наміри такі позитивні, як він стверджує? Поведінка його була неоднозначною. Складно було йому довіряти. Тепер, коли йшов до нього, я навіть відчув певну тривогу. Я стежив за номерами, проходячи повз будинки. Один – кращий за один будинки. Дійшов до номера 25. Наступний мав бути його, але черга житлових будинків раптом обривалася. Густа зелень за огорожею ховала будівлю, тож я підійшов до дворів. 23. Номер не був житловий будинок, то був розкішний палац, геть особливий, величезний, зведений із каменю. Я витягнув витівку і перевірив номер. Адреса була правильна. Що ж, вражає? тільки хіба ж це будинок? Я подзвонив. Увімкнулася невеличка камера відеофону. І жіночий голос запросив мене увійти. Навпроти воріт відчинилися двері. Щойно я спустив кілька кроків, як до мене з гавкотом кинувся величезний чорний доберман із лютими очима та велетенськими іклами. Я вже... Налагодився тікати, аж тут останньої миті ланцюг натягнувся, трохи здавивши йому шию, і він зупинився за крок від мене. Витягнувши лапи, гаркнувши так, що піна з зубів долетіла до моїх черевиків. Після цього він спокійно розвернувся, ніби мій, скажем, переляк, удосталь задовольнив його. «Перепрошую за Сталіна», – сказав мені Дюбрей. Коли ми нарешті зустрілися, Він огидно поводиться. Його кличуть Сталін, пробубонів я, постискаючи йому руку, водночас намагаючись урівноважити пульс. Ми випускаємо його лише вночі, тому вдень він намагається трошки розм'яти лапи, коли хтось навідується. Гості трохи й лякаються, зате потім більше поважають. Заходь, ходи за мною, сказав він проходячи попереду мене в простору вітальну, оздоблену мармуром, який його голос відбивав луною. Стеля була надзвичайно високою, а на стінах висіли гігантські полотна майстрів у старовинних золочених рамках. Дворецький у Ліврії допоміг зняти за брамою куртку. Дюбрей попрямував до сходів, і я пішов за ним тими монументальними щаблями з білого каменю. Посередині висіла величезна люстра з підвісками з чорного кришталю, яка важила, мабуть, утричі більше за мене. Нагорі ми завернули в широкий коридор, стіни якого були вкриті гоболенами. І знову картини і старовинні свічники. Мені здавалося, що я у королевському палаці. Дворецький крокував впевнено і говорив голосно, ніби я був за 10 метрів від нього. Його темний костюм контра... контрастував зі стрібною шевелюрою, неслухняні локони Майли. біла сорочка з високим комером, шовкова хустка. Він здавався дещо схожим на диригента оркестру, який виходить на сцену. Ходімо до мого кабінету, там зручніше. Гаразд, саме зручність мені була вкрай потрібна в цьому надмірно розкішному місці, яке мало, мало спонукало до довіри. Кабінет і справді був затишний. Уздовж стін стояли книжкові шафи, заповнені книгами, здебільшого давніми. Версальний паркет був укритий товстим перським килимом. Важкі темно-червоні штори додавали приглушеності фарбам. Навпроти вікна стояв масивний стіл із червоного дерева, частково вкритий чорною шкірою із золоченими краями. На столі лежали стоси книжок, пек, а в центрі стояв грізний срібний різак для паперу, як знаряддя злочину, що його покинув вбивця, кропливо тікаючи. Добрий запросив сісти в одне з великих коричневих шкіряних крісел біля столу. Вип'єш щось? спитав він, наливаючи собі склянку алкоголю. Кубики льоду затріщали лускаючись. Ні, дякую, краще згодом. Він спокійно ковтнув. Я ж очікував дізнатися, що зі мною буде. Отже, слухай, я пропоную таке. Сьогодні ти мені розповідатимеш про себе. Ти сказав, що в тебе повно проблем. Я хочу знати все, не, вдав... не вдаватиме мої себе боязких шнотливих дівчат. Довіряй мені спокійно. За вас що з життя я чув уже досталь... за життя я чув вдосталь бридких речей, тому, тому мені нема з чого дивуватися чи бути приголомшленим. Зі свобо... свого боку, будь ласка, можеш не шукати виправдань тому. Що ти вчора збирався учинити, я просто хочу почути твою особисту історію. Він замовк і знову ковтнув. Було щось непри... непристойне в тому, щоб переповідати своє життя незнайомцю, розказувати щось більше за стандартні речі робота, повсякденні стосунки, щоденна рутина. Мені було страшно довіряти йому, це було немов дати йому владу над собою. Але якоїсь миті я припинив ставити свої запитання, я погодився звіритися, можливо, через те, що не відчував, що мене засуджують. Крім того, зізнаюся, я війшов у гру. Зрештою, це досить приємно. Переступивши поріг обережності, мати уважні вуха, які вислухають, таке не часто трапляється. Відчувати, що хтось намагається тебе зрозуміти. Осягнули глин твоїх думок, глибину душі, прозорість несла вивільнення і навіть певним чином захоплювала. Я провів день у палаці, як і звик відтоді його називати. Дюбриго говорив мало і слухав надзвичайно уважно. Рідко, коли трапляються люди, здатні так задовго зберігати увагу. Лише через годину-дві нашої зустрічі нас перервала жінка років сорока – він представив мені її Катрін, якій я цілком довіряю. Суха, з ненадто охайно зачисеним черво, чорнявим волоссям, погано втягнена, мабуть, жіночі середовище сприймали її з презирством. Призрис... Вона скидалася на доньку пані Бланшар, принаймні своєю гарячковістю. Вона прийшла спитати думки Добрея стосовно якогось короткого тексту на аркуші паперу. Не знаю, про що там йшлося. Вона не могла бути його дружиною, надто холодно поводилась. Хто ж вона? Співробітниця, асистентка, наша бесіда чи товпак мій монолог тривала до обіду. На обід ми спустилися в сад. Німець віри, що в центрі Парижа ховається така краса. Катрін пішла з нами, проте була не надто говірка. <кій> Зазначу, що Дюбрей. Знову вдався до діалогу, збільшив кількість запитань та відповідей, наче намагаючись надолужити мовчазність протягом зустрічі. Їжу подав служник, не той, що був уранці. Багатий та розкішний стиль Добрея контрастував зі стриманими манерами та одягом якого його працівників. Його відвертість надала мені впевненості. Бо коли він мене тільки слухав, я все ж таки дивився на нього з тривогою, хоча й уважно. Ти не будеш проти, якщо Катрін лишиться з нами по обіді? Вона мої очі і вуха, а іноді мій мозок. Від неї в мене немає секретів. Досить відвертий спосіб повідомити мене, що їй все буде розказано. «Немаю жодних заперечень», – збрехав я. Він запропонував прогулятися парком – щоб роз... розім'яти ноги перед продовженням. Думаю, йому це було треба, щоб узагальнити сказане мною перед обідом. Потім ми зібралися у трьох кабінеті. Спершу мені було не дуже зручно, але Катрін була людиною того типу, про присутність якої швидко забуваєш. Коли ми втомилися від розповідей про моє карколомне життя, уже була майже сьома вечора. Катрін тихо з'щезла. «Я над усім цим маю подумати», – сказав Дюбрей замислено. «Тоді сконтактуємо з тобою, щоб сповістити про твоє перше завдання. Залиш свої координати». «Перше завдання?» «Так, завдання, місію, як хочеш. Те, що ти робити, можеш в очікуванні на подальші інструкції». «Не впевнений, що остаточно, розумію. Ти пережив ситуації, які тим чи іншим чином Закарбувалися в тобі, спричинивши формування твого світогляду, твоєї манери поведінки, твоїх стосунків з іншими, емоцій. Як наслідок, те все не працює, якщо казати по правді, якщо житимеш так і надалі, життя твоє буде нічогеньке, отже, треба провести певні операції, щоб змінити його. Мені видалось на мить, що він і справді вимахує скальпи на поготовлений робити операцію та різати мені мозок просто зараз. Він провадив далі. Можемо говорити про це годинами, але з того не буде жодного зиску, якщо відхилити мету повідомити тобі причини твоїх негараздів. Але ти лишишся нещастим. Знаєш, коли комп'ютер погано працює – Треба встановити програмне забезпечення, яке працює краще. Є одна прикрість – я не комп'ютер. У будь-якому разі ти зрозумієш, про що я. Треба організуватися так, щоб ти пережив кілька ситуацій, отримав певний життєвий досвід, завдяки якому твій світогляд зміниться, і ти зможеш перемогти страхи, сумніви та тривоги. А звідки я знаю, що ви хороший програміст? Ти війшов в гру, тому вже не має сенсу ставити запитання. Вони тільки живлять твої страхи, а їх уже і так багато, як я зрозумів. <кій> Якийсь час я стояв і мовчки дивився на нього, заглибившись у думки. Він витримав мій погляд без коментарів. Минуло кілька секунд, які мені видавалися годинами. Зрештою я перервав мовчання. Хто ви такий, пане Дюбрей? О, це ж те саме запитання, що я собі ставлю час від часу, сказав він, продовжуючи мене, мене в коридор. Ходімо, я проведу тебе. Хто я? Хто я такий? Розмірковував він уголос, і його гучна голосина розляглася широкими сходами. Розділ 3 Тієї ночі мені наснився кошмар, страшний, як ніколи. Я ніби опинився в особливому готелі. Була ніч. Дюбрей був, також був там. Ми сиділи у великій, дуже темній залі. Височені стіни були чорні, як у карцері. Мерехтливе світло падало лише, падало лише від свічок, що ширили запах талого воску. Дюбрей тримав у руці паперець напружено дивився на мене. Подалі стояла Катрін. Самі лише чорні сорочці та на високих підборах. Влосся її було зібране в кінський хвіст. У руках вона тримала величезний батіг, яким раз у раз била по підлозі, видаючи при цьому сиплий рик. Так кричить тенісист, котрий щойно пропустив м'яча. Не лишалося сумнівів у її жорстокості. Сталін ходив навколо, відв'язаний, і гавкав у такт ударом ботога. Дюбрий невідривно <кій> дивився мені вічі з незворушеністю людини, упевненою у власній усемогутністі, та протягував аркуш паперу. «Тримай, ось твоя місія!» Я взяв папір тремтливою рукою та прихилився. Прихилився до свічок, щоб прочитати імена. Список імен з адресами. Що це? Ти мусиш їх убити. Усіх. Це твоя перша місія. Лише перша. Батів Катрін ляснув по підлозі дуже гучно, від чого собака безперервно люто загавкав. Але я не злочинець, Я не хочу нікого вбивати. Це буде добре для тебе, відповів Дюбрей, чітко від... виокремлюючи кожне слово. Мене охопила паніка, ноги трусилися, щели подрижала і не давала говорити. Але зовсім я не хочу, зовсім я не хочу. Тобі це потрібно, повір мені, сказав він спокусливим голоском. Ти ж розумієш, це все через твою історію. Щоб вийти з мороку, треба зануритися в морок. Не бійся. Я не можу, белькотів я, я не можу. У мене немає вибору, тиснув він пронизував мене поглядом і повільно наближався. «Не підходьте! Я хочу піти звідси!» «Надто пізно! Ти не можеш! Пустіть!» Я кинувся до великих дверей зали. Вони були зачинені. Я почав смикати їх сили. «Відчиніть!» – волав я, лупаючи кулаками по дверях. «Відчиніть двері!» Дюбрей повільно наближався до мене. Я повернувся спиною до дверей та схрестив руки. «Ви не можете мене примусити, я нікого не вб'ю!» «Не забувай, ти зобов'язався! Яз... Зобов а якщо я зніму із себе зобов'язання?» Від мого запитання Дюпрей гучно розсміявся, і від того демонічного сміху у мене застигла кров. «У чому річ? Чого вам так смішно? Якщо ти відмовиш свій зобов'язань?» Скривившись, він повернувся до Катрін, яка подивилась на мене із жахливою посмішкою гримасою, від якої мене ледь не знудило. «Якщо ти відмовишся від зобов'язань», – він говорив повільно, а вогні відбивалися на його обличчя дьявольським світлом. «Якщо ти відмовишся від зобов'язань», – повторив він Макіевелівським голосом, «я впишу твоє ім'я до цього переліку і передам список іншому». Цієї миті я почув, як за спиною клацнув замок. Я повернувся, відчинив двері, відштовхнув прислужника і кинувся тікати. Голос Дюбрея переслідував мене, розлягався страшною луною коридорами та сходами. Ти зобов'язався, зобов'язався, зобов'язався. Я прокинувся, аж підстрибнувши, спітнилий та задиханий. Усвідомивши, що я вдома, оточений знайомими речами, я повернувся до реальності. Я зрозумів, що це був просто тривожний сон, але також цілком усвідомив, що дійсність може не надто відрізнятися від нічних пригод. Зрештою, я нічого не знав про Дюбрея та його справжні наміри. Я вписався в гру, не знаючи ні її правил, ні фіналу. Зрозуміло було лише те, що відмовитися я не можу. Такі були правила, і я був настільки дурний, що погодився. Була шоста година, я підвівся, повільно почав збиратися на роботу. Життя знову входило у свої права, і треба було повертатися на робоче місце. Хоча сама думка про повернення в це зміїне кодло неймовірно гнітила мене. Ванеса чекала на мою появу, щоб одразу ж, поки я йшов до свого кабінету, повідомити не знала, чи прийдеш, чи ні, тому в очікуванні звістки від тебе не скасувала твоїх зустрічей на сьогодні. Мушу сказати, Фостері не надто зрадів твоїй вчорашні відсутності, але я тебе прикрила. Сказала йому, що в тебе голос був ледь, був ледь живий, і ти справді захворів. Не хочу хвалитися, але якби не я, він би ні за що тобі не повірив. Дякую, Ванису. Ти дуже допомогла. З... Ваниса обожнювала, коли видавалася нагода довести іншим свою незамінність. Якщо нагоди не було, вона її створювала. Насправді ж я ніколи не дізнаюся, чи Фостері взагалі помітив мою відсутність. Вона настільки потребувала визнання та вдячності, що цілком могла зіграти под... подвійну гру і піти отримати подяку від шефа за те, що доповіла про мою неправ... непоп... неправомірну відсутність. Я її через таке боявся, як чуми». Люк Фостери, начальник відділу найму фінансистів і бухгалтерів, був своєю чергою підзвітний Грегуарі Ларше, директору підрозділу рекрут... рекрутингу в нашій компанії «Дункер Консталтінг». Як європейський лідер у галузі людських ресурсів мав два великих підрозділи рекрутинг та освіта. За два місяці, по моїй появі, компанія Дункерко Сталтинг вийшла на біржу. Від того факту, наш президент набрався Пихи, наче був лідером індексу САС 40, хоча фірма мала всього кілька сотень працівників на три країни. Першим же його рішенням після виходу компанією на біржу була придбання люксового автомобіля з шофером. Треба ж було використати чесні зароблені гроші. Другим рішенням було виняти персонального охоронця, немов кутування на паризькій фондовій біржі одразу перетворювало його на ціль для місцевого криміналітету. Охоронець у чорному костюмі і темних окулярах всюди ходив за ним, озираючись кругом і скоса дивлячись у бік уявних снайперів, які поховалися по дахах будівель. А от що дійсно різко змінилося наступного дня, так це звичайна поведінка в компанії. Відтепер очі кожного працівника були прикуті до блакитної лінії котувань акцій. Спочатку всі заходили грати в цю гру, сповнені ентузіазму від спостереження постійного зростання. Але потім на цій грі зациклилося все керівництво. Компанія мала тепер щоквартально публікувати свої дані. Очевидно, що недостатньо високі показники спричинять падіння акцій. Начальство регулярно розповсюджувало заяви для преси, але дуже складно було невпинно мати добрі новини. Сенсації трапляються не щодня, проте компанія мусила підтримувати свою присутність у медіа, як казав наш президент. Годувати пресу постійним позитивним стало спочатку дуже важкою роботою, а потім рабством. Роками компанія. Розвивалися за рахунок професіоналізму, серйозного підходу, якості надаваних послуг. Щоразу винайм гідного спеціаліста та клієнта був перед усім. Докладали всіх зусиль, щоб знайти рідкісну перлину. Кандидата, який мав не тільки потрібні знання та навички, але й характер, натуру, що підходить для атмосфери клієнта, допоможе інтегрувати інтегруватися, узгодити все з новим начальством і успішно виконувати покладені на нього завдання. Від моменту моєї появи на біржі все змінилося. Вчорашнє стало вторинним. Головним було бізнес-показники, які називали перші пресі в кінці кварталу, тобто кількість працівників, найнятих нашими клієнтами. <кій> Усю організацію процесів було Перебудовано. Крім рекрутингу, усі консультанти виконували ще й роль аналітиків ринку. Це взагалі було не для мене, але треба було за будь-яку ціну приводити нових клієнтів, контракти, цифри. Правило полягало в тому, щоб присвячувати мінімум часу, для, для, часу співбесідам для прийому на роботу, а максимум – аналітиці. Робота втрачала свою суть, губила святиність, яку досі мала в моїх очах. Стосунки між колегами змінились так само кардинально. Товариськість, командний дух, який панував в два перші місяці, поступив з місцем відчайдушному егоїзму. Кожен грав за себе. Внутрішня конкуренція неймовірно зросла. Зрозуміло, що компанія від цього втрачала, оскільки кожен намагався вивернутись, кожен працював, намагаючись устомити палиці в колезі на шкоду спільним інтересам. Звичайно ж, уже не так багато часу витрачалось на виштання біля кавової машини, на висміювання ляпів і побрехеньок почутих від кандидатів, але й ті моменти розвивали почуття приналежності до компанії, допомагали полюбити її і таким чином мотивували нас служити її інтересам. Зрештою, що є компанія як неурегулюється, Угрупування людей, які відчувають емоції, разом працюючи над одним проєктом. От тільки малювання абстрактних цих проєктів не називеш. А підвищення внутрішньої конкуренції між нами не сприяло позитивним емоціям. Задзвонив телефон. телефон. Банеса повідомила, що прийшла людина на першу зустріч. Я зазирнув щоденник, Заплановано ще сім. Довгий день чекав на мене. Я швиденько, швиденько проглянув почту. 48 повідомлень за один нещасний пропущений день. Я зразу ж класнув по листу від Люка Фостера. Теми немає, як завжди. Лише лаконічне повідомлення. Слід наздогнати пропущену за день роботу. Нагадую, що ви і так відстаєте від місячних запланованих показників. Щиро ваш ЛФ. Оте його щиро, яке встановлено, Вставлялося в підпис автоматично, було якось геть недоречне, отримуючи в копії Грегор Ларше і всі працівники компанії, дурнята й годі. Я прийняв кандидата на вакансію, розпочав співбесіду. Мені було складно сконцентруватися на завданні. Третього дня я вийшов із кабінету, твердо впевнений, що більше туди не повернусь. У моєму майбутті. Не було місця цій роботі. Зрештою я лише зі жити, і ще не всі дані в мізках оновилися. Це місце здавалося чужим, моя присутність тут не мала сенсу. На роботі було наявно хіба що моя зовнішня оболонка. Мені вдавалося втекти о сьомій, можна сказати, пощастило. Щойно я вийшов із будівлі на веню об опера, як до мене підскочив молодик у синій кепці, блідий, як смерть, напівпрозорі блакитні очі, жодних емоцій на обличчі. Я мимохідь позадкував на крок. Пане Грінмор, я почекав перш ніж відповісти. Так, пан Дюбрей на вас чекає, сказав він, показуючи на припаркований чорний Мерседес. Я не бачив нікого через тоноване скло, просто пішов за ним до машини. Він відчинив мені задні дверцята. Я вмостився дещо нервуючи. Салон трохи пах шкірою. Дюбрей сидів поряд, але завдяки просторому салону між нами все ж таки зберігалася дистанція. Замить до того, як молодик зачинив за мною дверцята, я перехопив заінтригований погляд Ванеси, яка тої миті саме вийшла з роботи. Мерседес рушив. Трохи помовчавши, Дюбрей сказав – ти пізно виходиш. Я іноді й пізніше виходжу, трапляється що й о дев'ятій, сказав я, радий, що трохи розбавив тишу, яка згодом відновилася. Я багато думав про твій випадок, і бачу, що ти завалений проблемами, які накладаються одна на одну, але в центрі твій страх перед людьми. Не знаю, наскільки це усвідомлено. Однак ти не тільки боїшся самовиражатися, ти навіть боїшся висловити свої бажання. Тобі дуже складно йти проти волі інших і щиро заявити про відмову. Коротше, ти не живеш насправді. Ти дуже багато робиш для інших через страх за можливу реакцію на твою відмову. Перші завдання, які я тобі ставитиму, матимуть на меті привчити тебе боротися зі своїм страхом і бути в змозі висловити незгоду, не сміли, насмілитися, суперечити і висловлювати свої бажання, щоб утримувати те, що тобі потрібно. Потім треба звикнути до того, що ти не завжди будеш хоч не хоч відповідним до очікувань оточення. Не завжди відповідатимеш їхнім критеріям, цінностям. Ти насмілишся виявляти свою відмінність, навіть якщо часу вона буде дивною. Коротше кажучи, Відійти від концепції твого прагнення догоджати і навчитися не надто перейматися думкою інших про тебе. Коли ти цілком приймеш усі свої відмінності, ти зможеш бачити несхожість інших і за потреби адаптуватися до неї. Ти навчишся краще комунікувати, навчишся контактувати з незнайомцями та створювати атмосферу довіри, щоб тебе сприймали люди, які не можуть мислити як ти. Але спочатку ти маєш зрозуміти – що робить тебе унікальним. В іншому разі так і, не, так і щезатимеш на користь інших. Я також навчу тебе переконувати людей, щоб допомогтися бажаному. Потім я доведу тебе до того, що ти насмілишся експериментувати, реалізовувати ідеї та конкретизувати мрії. Зірву з тебе ярмо, що гнітить тебе, хоча ти цього не усвідомлюєш, не бачиш, як воно зводить в пекло. Я звільню тебе від нього, щоб ти міг жити і жити наповну. І я буду зобов'язаний виконувати щось таке, аби навчитися цього. Гадаєш, це в тобі якось, гадаєш, це в тобі якось розвинеться, якщо і надалі так нікчем ні ітимеш, як досі. Ти і так побачив, куди тебе завело таке життя. Оце дякую, що нагадали, бо я забув. Навіть якби не дійшло до тих крайнощів, Алани, якщо не жити так, як хочеться, життя буде тривалим і нудним. Нема потреби мене переконувати, ви в будь-якому разі маєте мої зобов'язання. Мерседес доїхав до бульвару Осман і повернув на автобусну смугу, жваво обганяючи всі машини, що стояли в корку. Тільки стикнувшись із реальністю, ти побачиш, що вона не така вже й страшна, що ти можеш дозволити собі те, чого не дозволяєш сьогодні. Я хочу змінити твоє ставлення до життєвих подій. Учора, коли слухав тебе, я кілька разів був здивований твоєму, твоєю манерою розповіді про, про повсякдення. Я побачив, що ти часто приймаєш роль жертви. Роль жертви – це вислів, який описує спосіб самопозиціонування, до якого ненароком даються деякі необережні. Він полягає в тому, що люди живуть як трапиться, роблять, що скажуть і животію так, ніби нічого від них не залежить. Я не думаю, що я такий. Звісно, ти не можеш цього побачити, але ти часто ставиш себе в позицію жертви, коли використовуєш вислови на зразок «У мене немає шансів, усе відбулося не так, як я хотів, мені було б краще, якби під час твоєї розповіді про себе тільки ну, як, якась подія йшла не так, як ти і хотів». Ти обов'язково додавав щось типу ще гірше чи шкода та байдуже. Але ти казав це не через мудрість і правильне сприйняття ситуації, ні. Ти казав це із жалем. Це покірливе прийняття ситуації. Ти навіть іноді сам кажеш, що ти не був твій вибір, а тоді часом ти починаєш навіть жалітися. Усе це свідчить про те, що ти підпався під роль жертв. Ти потураєш цьому. Можливо, я і прийняв цю роль, несвідомо, але я зовсім не потураю. Потураєш. Ти вимушено шукаєш у цьому переваги. Так працює наш мозок. Щоразу він веде нас до того, що вважає за найкращий вибір. Себто впродовж життя, за кожної ситуації, твій мозок обирає, що ти вмієш робити, щоб отримати те, що здається тобі найзручнішим – що дасть найбільше переваг? У всіх так. Проблема лише в тому, що ми не маємо доступу до всієї палітри вибору. Деякі люди розвивають своє ставлення до плину речей відпрацьовують манеру поведінки. Тому, коли настає та чи інша ситуація, інший моз, їхній мозок має широку гаму можливостей реакцій. Інші зроблять більш-менш більш одне і те саме. Тому і арсенал, і їхніх і їхні не збільшуються, і, відповідно, наявний вибір їх геть не влаштовую. Наведу тобі конкретний приклад. В'яви суперечку двох незнайомців на вулиці, коли один із них несправедливо дорікає другому. Якщо в цього другого асортимент реакцій немов арфа зі струнами, він може обирати, яку струну смикати. Може, наприклад, пояснити першому, що той... Помиляється, чи звести критику нанівець жартами й гумором, а чи понаставити незручних запитань, щоб перший почав виправдовуватися, або ж він може поставити себе на його місце, спробувати зрозуміти витоки дорікань, виправити помилку, зберегти добрі стосунки, чи, зрештою, проігнорувати й взагалі піти, піти геть своїм шляхом. Так от. Якщо він здатний на все це, його мозок має багато можливостей відповісти і є висока вірогідність того, що він обере найкращі з варіантів, що служить його інтересам, надає йому переваги. А тепер уявив, що йдеться про когось, хто взагалі не знає, як цим користуватися. Найвірогідніше у такого буде лише один вибір – почати ображати другого, чи схилитися і підкоритися. У будь-якому із цих двох випадків – це буде його найкращий вибір. Ви зараз кажете, що я дещо обмежений, чи як? Скажімо так, у специфічному контексті, у якому речі відбуваються не так, як ти волів би. Дійсно, у тебе мало вибору. Ти наймовірніше, так, так чи інакше, прийматимеш позицію жертви. Уявімо, що це правда. Які ж мої переваги у такому разі? Як я вчора переконався, Тобі подобається щось робити для інших зі сподіваннями на вдячність за твої жертви. А потім ти трохи любиш побідкатися, щоб тебе пожаліли. Таким чином ти намагаєшся здобути симпатію. Між нами кажуть, і то пусти. Доведено, що людям подобається лише ті, хто свідомо робить вибір і живе так, як справді хоче. Зрештою, зрештою твій плач Єремії подобається лише тобі самому. Попри це, об'єктивно, справді об'єктивно, я мав менше шансів на старті в житті, ніж інші. Почати хоча б із соціального прошарку, із якого я вийшов. Шкода, але набагато легше бути щасливим, якщо народився в зручному середовищі, в якому є все, що хоч, чого хочеться. Припини, це все дурість. Зовсім ні. Усі соціологи кажуть, що діти, які виросли в добробуті, застосувалися, за статистикою, мають більше можливості здобути кращу вищу освіту, ніж діти із сімей середнього достатку, а отже мають кращі професії. Але щастя тут ні до чого. Можна бути нещасливим інженером, можна бути щасливим робітником, хоча ти і так, і сам кадровик. Несправедливість здебільшого в любові і освіті, які дитина отримує від батьків. Саме від цього і залежить майбутнє щастя. Згоден бувають ті, до кого доля неласкава. Та це аж ніяк не стосується соціального середовища. Це стосується дітей і авторитету, щоб їх, що їх виховували. Подивись навколо себе. Якщо і так, навіть у цьому аспекті в жодному разі не можна сказати, що мені пощастило, у мене навіть батька не було. Це так. Але ж тепер ти дорослий, можеш навчитися чогось іще, крім як плакатися і жалітися? Мерседес звернув на бульвар мальшерб, а звідти взяв напрямок на Батіньол. Те, що говорив Дюбрей, дошкуляло мені. Але не що? Але не жертви не бувають щасливими. Чуєш, не бувають. Він помовчав хвилину, ніби даючи час словам пристати до моїх думок. Те, що він сказав, наче щосилиш. Стрикнуло мене в серці, а його мовчання ятрило ще більше. Ну, гаразд, То що ж робити, щоб не занадто, щоб не занепадати до ролі жертви. Бо якщо це ще й несвідомо, я не бачу, як мені цього позбутися. Як наймене, найкраще, то навчитися вчиняти якось інакше, інакше Знову ж таки, якщо ставити, ставати жертвою, твій найкращий вибір, то це в тому, що твій мозок не знає інших варіантів. Їх треба розвинути. Розумієш, у природі не має бути порожнечі. Якщо ти намагаєшся просто позбутися ролі жертви, не заміщуючи її жодними навичками, ні, так не спрацює. Краще, щоб ти побачив, що можеш поводитись якось інакше – а згодом, я певен, твій мозок швидко сам обере новий варіант дій, якщо той буде більш корисним. І що ж буде з цим новим варіантом? Що ж, навчу тебе домагатися бажаного в повсякденному житті. Якщо опануєш це, не матимеш потреби ставати жертвою. Слухай, я знаю, що це геть не смішно, але, але ти мене вразив учора, коли розповів про те, що невдачі переслідують тебе навіть у дрібничках. Ти сказав, що як купляв багету в хлібівні, отримав перепечений, хоча люби, щоб він був зовсім білий. Справді. Але це ж нікуди не годиться. Ніби ти не міг сказати «Ні, цей це перепечений, дайте той, що поряд». А вже ж я міг сказати. Просто не хотів турбувати продавчиню, у якої довжелезна черга очікує, та й по всьому. Вона витратить на це дві секунди. Ти краще їсти між перепечений хліб, який не подобається, аніж забереш у неї дві секунди? Ні. Правда в тому, що ти не насмілюєшся їй сказати, ти боїшся суперечити, щоб отримати потрібне. Ти боїшся, що вона сприйме тебе як вибагливого, неприємного, що ти їй не сподобаєшся. Ти боїшся роздратування інших покупців у черзі. Може, і так? Як помреш? На надгробку напишуть нічого не досяг, нікого не мав бажаного, ніколи не мав бажаного, зате всі вважали мене люб'язним. Чудово. Мені ставало зле, я відвернувся від цієї людини, яка бентежила мене своєю промовою і дивився на вулицю, на крамниці, на людей, що йшли повз. У мене є чудова новина, сказав він. Що, справді? скептично перепитав я, навіть не повертаючись. «Чудова новина в тому, що це все в минулому. Відтепер ти не їстимеш перепечений хліб. Ніколи більше», – сказав він, пильно роздивляючись навкруги. «Владі, зупини!» Водій зупинив мерседес і вімкнув аварійку. Машини об'їжджали нас, сигналячи. «Чого бажаєш?» – спитав Дюбрей, показуючи на хлібівню. «Зараз нічого, зовсім нічого. Чудово!» Заходиш, просиш хліб, тістечко чи ще щось. Коли тобі його дають, знаходиш привід, щоб відмовитися і взяти щось інше. Вигадаєш інший привід, знову відмовитись від другого варіанта. А ще третього і четвертого. Потім скажеш, що ти нічого не хочеш і вийдеш, нічого не купивши. Мене занудило під ложечкою. Обличчя запалало. Секунд 15, не менше, я не міг... «Вичавити ні звуку. Я не зможу цього зробити. Зможеш. Переконаєшся в цьому за кілька хвилин. Це понад мої сили. Владі!» Водій вийшов, відчинив двері дверця та стояв, чекаючи. Я палив Дюбрея поглядом, потім з вийшов, поглянув на, хліб, на хлібівню, натовп покупців перед зачиненням. Моє серце калатало, що сили. Я став у чергу, ніби вона була на ешел... ешафот. Уперше, за час мого перебування у Франції запах хліба мене відштовхував. Усередині все було, як на заводі. Продавчиня повторювала замовлення покупця-касирці, а касирка голосно повторювала замовлення та приймала оплату, поки її колега обслуговувала наступного покупця. Справжній відпрацьований конвейер. Коли настала моя черга, за мною вже було вісім-десять інших покупців. Я ковпнув слину. Прошу, пана, родовчиня пронизливо дивилася на мене. Багет, будь ласка. Мій голос був глухий, глухий наче застряг у горлі. Багет для пана. Євро десять, сказала касирка. На язику в неї була волосина, і вона бризкала слиною, коли говорила. Але ніхто не переймався захистити захистити від того хліб. Прошу, пані. Продавчина, продавчиня вже зверталася до наступного покупця. Булочку із шоколадом. Булочку із шоколадом для пані. Перепрошую, у вас там лежить не такий перепечений. Дайте його, будь ласка. Змусив я себе вимовити. З пані євро 20 центів. Тримайте, сказала продавчиня, простягнула інший багет. Дівчина, що вам? Хліб для тостів. Поріжте, будь ласка. Перепрошую. Я таки візьму висівковий хліб. Нарізана машина, нарізна машина перекрила мій голос. Вона не чула мене. Хліб для тостів для дівчини. 1,80. Прошу, пані. Ні, перепрошую, повторив я. Зрештою я візьму висівковий хліб. «Вісівковий хліб разом із багетом для пана». «Це буде три п'ятнадцять», – сказала касирка крізь бризки. «Ваша черга, хлопче?» «Ні, це було замість багета, а не разом з ним». «Два хліба», – сказав хлопець. «Тоді два євро п'ять центів із пана і два десять із хлопця». «Прошу, пані», – спитала продавчиня. «Мені було дуже зле». Мені забракло сміливості продовжити, я кинув погляд на дюбрея. Водій стояв біля машини, схрестивши руки, і пильно дивився. «Половину багета. Добре перепеченого», – сказала лідня жінка. «Перепрошую», – сказав я продавчині. «Я передумав. Шкода, але я, зрештою, таки також візьму половину багета». «Гей, та пан не знає, чого хоче», – сказала вона різким голосом, беручи іншу половину багета відрізано для бабусі. Я виспала аж з п'ятнів. Шістдесят центів із пані і стільки ж із пана. Прошу, пані. Я ще думаю, відповіла дівчина, дивлячись на тістечка, вочевидь із відчуттям провини. Їй треба було оцінити кількість калорій у кожному. Пане ще має проблеми? запитала продавчиня підозріло. Слухайте, я й справді перепрошую. Я знаю, що це дратує, але хліб для тостів. Думаю, що мені треба саме хліб для тостів. Точно, хліб для тостів. Вона подивила нас, подивилася на мене, не приховуючи роздратування. Я не насмілювався обернутися, але мені здавалося, що покупці позаду зараз схоплять мене за комір і викинуть геть. Зітхнувши, вона повернулася, аби взяти хліб для тостів. Стійте, зупиніться, зрештою. Так запитала вона злим голосом на межі зриву. «Я нічого не візьму. Нарешті я вирішив. Дякую. Перепрошую. Дякую». Я перев... повернувся і пішов крізь усю чергу покупців із похиленою головою, не дивлячись на неї. Я вийшов бігцем, як крадій. Водій чекав на мене, відчинивши дверця та наче перед міністром, але мені було так соромно, як малому хлопцю, котрого спіймали на крадіжці цукерки з вітрини, я заскочив у Мерседес, обливаючись потом. «Ти червоний, як ті британці, що приїздять засмагати на лазурний берег», сказав Дюбрей, дуже задоволений. «Несмішно, геть несмішно. Бачиш, треба було тебе трохи сильніше штовхнути, але я обіцяю, за кілька тижнів ти будеш здатний робити це запросто. Але мені це не цікаво, я не зануда, терпіти не можу зануд, які дратують, вимагають, аби всі бігали, через їхні забаганки. Я не хочу бути схожим на, такі, на, так, на таких. Але йдеться не про те, щоб нудити. Я не змушу, змушу, змушуватиму тебе кидатися з крайнощі у крайніші. Я просто хочу, щоб ти міг отримати бажаний, Не боявся трошки потурбувати людей. Але хто зміг максимум, зможе і мінімум. Тому я спонукатиму тебе робити трохи більше, ніж потрібно, щоб ти почувався зручно, коли просиш те, що природно просити. Те, що, наступ... що буде наступним етапом. Найближчим часом ти будеш відвідувати щонайменше три різні хліб... хлібівні. Щодня і дві просити зам... замінити те, що тобі дали. Нічого складного. У порівнянні з тим, що, ще... що я щойно пережив, це буде прийнятним завданням. Протягом якого часу? Поки для, для тебе це не стане природнім, і тобі не треба буде докладати зусиль. Пам'ятай, ти можеш вимагати, але бути при цьому вічливим, не обов'язково бути хамом». Мерседес зупинив з біля мого будинку, владі вийшов відчинив дверцята. Війнули свіжим повітрям. «Приємного вечора», – попрощався Дюбрей. Я вийшов, не відповідаючи. Етіен вислизнув з-під сходів, витріщився на автівку. «Ти ба? Пан веселяться", сказав він, наближаючись. Він узяв шапку і почав блазнювати, не даючи мені проходу. «Пане президенте, я почувався зобов'язаний дати йому кілька монет. «О, пан дуже добрий!» – хрипнув він. І удавно вічливо вклонився зі злим обличчям людини, яка завжди отримує все, чого хоче. І в Дюбри натиснув кілька кнопок на мобільному Добрий вечір, Катрін, це я. Ну як? Поки що він слухається, усе йде за планом. Не думаю, що це триватиме довго, дуже сумніваюся. Ти завжди, ти завжди дуже сумніваєшся, Катрін. Він збунтується. Ти так кажеш, бо ти збунтувалася на його місці. Може і так. У будь-якому разі я вперше бачу людину, що так боїться будай власної тіні. Саме це і непокоїть. Тому я й думаю, що він не наважиться постійно робити те, що ти йому наказуєш. Саме навпаки, його страх нам вигідний. Як це? Якщо не захоче продовжувати, він однаково все виконувати, принаймні через страх. Тиша. Який ти нещадний, Ігорю. Так. Розділ 4. На початку тижня я знав уже всі хлібівні 18 округу. Наприкінці експерименту я дослідив, що найкращий хліб продають за два кроки від мене, де я його найчастіше і купляв, що найменше він був запакований. Я купляв три багети щодня, надлишок віддавав етєну, той спочатку радів, а потім мав зухвалість заявити, що йому набридло їсти хліб. Людська натура влаштована так, що звикає до всього, ну майже, майже до всього. Мушу визнати те, що вимагало надлюдську зусиль, спочатку потребувало лише трохи рішучості за тиждень, але це все ж таки вимагало свідомого рішення від мене. Мені треба було підготуватися. Одного разу в хлібівні я зустрів свого сусіда, і ми розмовляли, поки стояли в черзі. Коли надійшла моя черга і мені, мені дали перепечений багет, у мене не спрацював рефлекс замінити його. Мою увагу відвернула розмова, і цього було достатньо, щоб повернулася давня звичка автоматичного прийняття всього, що запропоновано. Тобто я почав одужувати, але не, не, не вилікувався остаточно. Може, моє життя в кабінеті тривало? Ще більше похмуро, ніж завжди. Чи це було від погіршення атмосфери в колективі? Божлюк Фостері запропонував працівникам свого департаменту збиратися разом із ним на восьму ранку для ранкової пробіжки. Він був тугій на креатив, тому таку дурню сам не вигадав би. Взяв із якоїсь книженці про тімбілдинг у стилі «Як зробити з працівників команду переможців». У будь-якому разі проєкт достеменно був схвалений на горі, бо його бос Грегор Ларше установив душові кабіни в компанії. Отака фантастика. Тепер консультанти зранку дихали на повні легені вихлопними газами на авеню Опера і вулиці Ріволі або трішечки чистішим повітрям тюрільського Тю саду. Усі бігли мовчизні. Мій начальник був такий само балакучий, як у той копачі з бюро ритуальних послуг. Вочевидь, головною метою акції було розпалити бойовий дух працівників, а не розвивати комунікативність. Фостер тримав дистанцію, як завжди на роботі. Я здійснив великий подвиг, відхилив його пропозицію. Усе ж таки далися в знаки походеньки хлібівнями 18-го округу. Мій болісний досвід із бейсболу назавжди відвернув мене від спорту. То щоб я ще змішався з натовпом задиханих хлопців, які уявляли себе дуже мужніми, бо мають фізичне навантаження? Ні, то вже занадто. До того ж, я ненавидів ідіотську звичку потім усім гуртом іти і товкатися голими в душових. Я не мав ніякого бажання дивитися на начальника в костюмі а, Адама. А ще мені здається, що більше чоловіки хочуть бути мужніми, то більше їхня поведінка стає сексуально неоднозначною. От узяти той ритуал, коли футболісти обмінюються футболками після матчу, змішуючи свій піт з потом супротивника. Щодня я приходив за 5 хвилин 9. Я вже був на робочому місці, коли команда поверталася з ранкових звершень. Чіткий сигнал – ви собі бавитеся, а дехто працює, що і не дорікнеш мені нічим. Однак мене стали намагатися шпилити відчутно частіше. Один-єдиний раз фостері утнув щось новеньке, а я не долучився. Він почав шукати найменшого приводу, якоїсь помилки або і без неї. То колір сорочки не такий, то черевики не так начищені, то надто довго... Балакав із кандидатом, так довго балакав із кандидатом на роботу. Докари сипалися без перестанку, варто було лише перетну, перетнутися, без бридких коментарів не обходилося. Але мені дошколяло геть інше – кількість підписаних контрактів рекрутингу. Кожен консультант мав завдання знаходити підприємства, які скористаються його ж послугами фахівця з пошуку працівників. Кожен грав на два поля рекрутер і піарник. Від моменту виходу на біржу друге поле висуну, висунулося на перший план. Кожному консультантові визначався потрібний персональний показник успіху, Він, від досягнення якого отримувалася винагорода. Ми знаходилися, що понеділка збиратися на нараду спросування компанії. Це, вочевидь, уже не було Вигадка фостері, він був занадто закритий і ненавидів перебувати серед нас. Мабуть, його змусив Ларше. Проте люк фостері був розумником і зміг уникнути годкого завдання розважати ці щотижневі посиденьки. Ларше робив це сам. Він полюбляв забивати свою собою ефір і всюди втручатися. Фостері залюбки мовчав у куточку, даваючи експерта, не розтуляє рота без нагальної потреби. Зайвий раз брати участь у дебатах Племса він не збирався, лише зневажливо дивився на нас, маленьких, і нудьгував, вочевидь, запитуючи себе, навіщо всім цим блазням конче потрібно безупинно повторювати ту саму дурість. Ось у цьому останньому аспекті він безперечно не помилявся. Сьогодні в коридорі я зустрів Тома, свого колегу. «Ти ба? А ми думали, ти помер іще позавчора», – глузливо кинув він. «Егей, старий, якби ти тільки знав. Мабуть, підчепив вірус і звалився. Нічого, вже видужав». «Та ні, я ж нічого не мав проти», – сказав він, заткуючи. «Хоча вас тут усіх би влаштувало, щоб захворів я, аби я хоч раз наприкінці місяця не зганьбив вас, як завжди». У Тома були найкращі результати серед нас усіх, і він не проминав можливості про це нагадати. Уся планета мала бути в курсі. Я визнаю, що його показники були досить вражаючими. Цей трудоголік працював безупинно, постійно лишався без обіду, і так концентрувався на запланованих показниках, що забував привітатися з колегами, пробігаючи коридорами. До того він... За словом, у кишеню не ліз і користувався кожним приводом змусити поговорити про себе. Голосно повторював свої квартальні результати чи сповіщав, що йому в перекарні зробили зачіску за останньою модою, або що напередодні він вечеряв у люксовому ресторані. Не оминав, бодай, найменшої можливості, аби повикаблучуватись. Він чув, що кажуть інші, тільки в тому розрізі, у якому це давало йому змогу нагадати про свою величність, свої досягнення, успіхи, надбання. Не дай Бог сказати, у тебе гарне авто. Це було для нього як одна його особи... особистості, його розуму. Він дякував із посмішкою переможця. З нього ставалося ще й назвати ім'я якоїсь знаменитості з такою самою автівкою чи необережно викрити. Вайм таємницю приголомшливої суми, яку він витратив на машину. Усе слугувало для підвищення іміджу. Від брендів одяга чи аксесуарів до «Фінсіалтамс» у нього в руках зранку, Від зачіски до вибору фільмів і книжок, які він обговорював за столом. Він нічого не казав просто так. Водночас нічого не виказувало його особистого смаку. Кожен жест, кожне слово – то були елементи якогось улюбленого персонажа, якого він створив із себе і з якими себе ототожнював. Лише одне питання поставало – робив він це щиро чи брехав сам собі? Я часом уявляв тому Маголем на Безлюдному острові, без костюму Армані, без краватки Харманст, без черевиків Вестон, без барсетки Лютон, без планових показників і без здобуття слави ані душі на сотні кілометрів навкруг, і нема кого вражати. Вештався б він бідний, ціпенів би потроху, нежиттєздатний, без замилювання очей, як той фікус у залі очікування, нежиттєздатний, без ванеси з її щотижневими поливанням. Думаю, він... Вдовольнився б із зміною ролі, перетворився б на такого собі Робінзона Круза, перейняв би манери взірцевого потерпілого моряка, який заходився б активно виживати. Потім би його врятував випадковий човен рибалок, які захоплювалися б його спроможністю вижити. І він повернувся б до Франції героєм. героєм. Сидів би і розказував про свій подвиг виживання по всіх телеканалах з охайною доглянутою восьмимісячною бородкою, обережно показуючи пов'язку, яку, яку він носив на стегнах. Змінився б в контекст, але не людина. Що, хлопчики, вихваляємося? Мікель, інший колега, полюбляв поглузувати, але принаймні він не сприймав себе надто серйозно, хоча й вважав, що він найгостріший на язик. Є такі, що можуть собі це дозволити, відбив, відбив атаку Тома. Стан безупинного самозамилювання позбавив його почуття гумору. Мікель, начебто навіть не відповідав, не відповів і пішов в геть, сміючись. Товстенький, чорноволосий кучерявець зовні дещо скидався на пройдисвіта. Він досить вдало викручувався, принаймні він жив і не тужив. Вочевидь, його результати були непогані. Багато разів я заходив до його кабінету без поповів. Без попередження, щоразу він удавав, що пильно вчитуються у резюме кандидата на комп'ютері, хоча скляні дверця та шафи відзеркалювали його екран з усіляким зображенням, через які дехто обурювався, що кандидатки через безробіття ладні фотографуватися оголеними, аби скоріше влаштуватися на роботу бухгалтерами. Ач як заздрість сказав мені Тома Змовницький. У нього всі, хто не захоплювався ні, ним, обов'язково заздрили, Щотижня до нас зверталися підприємства, щоб отримати послуги з підбору кадрів і дізнатися про наші умови. Ванеса відповідала на дзвінки, призначала справу на кожного клієнта і передавала одному з консультантів. «Найабиякі щастя, набагато легше підписати контракти з компанією, яка звернулася до тебе сама, ніж телефонувати хто зна куди» розмовляти з незнайомцями і пропонувати свої послуги. Тому від Ваниси вимагалася розподіляти справи рівномірно між усіма. Нещодавно я виявив, що насправді вона відчутно надавала перевагу Тома. Він справляв на неї враження переможця, і їй було приємно усвідомлювати себе невід'ємною частиною його успіху. Я, судячи з цього, отримував від неї справи найрідше, хоча роблячи виняток, Передаючи нарешті клієнта мені, вона удавала, нібито я маю справу завдяки єдиному дзвіночку, що донкер Консталтинг одержав за весь час, за весь місяць. Розділ 5. За два тижні після нашої зустрічі Мерседес Дюбрея знову так, знову так само стояв на тротуарі під дверима компанії, коли я виходив із роботи. Я підійшов і владі вийшов, обігнув машину, щоб відчинити мені двері. Я розтер сигарету об тротуар і видихнув хварку диму. Треба ж так, я тільки -но запалив сигарету вперше за півдня. Я вже не так не як минулого разу, але трохи нудило від мандражу, та я грішив на обідній соус. Мерседес рушив. З'їхав із тротуару, спокійнісенько перетнув авеню опера через суцільну лінію і розвернувся до Лугу. За кілька хвилин ми вже їхали вулицею Ріволі. Ну що, у паризьких хлібівень, як із добичу? Я їстиму тости із супермаркету весь наступний місяць, аби забутися. Садиська посмішка з'явилася на обличчі Дюбрея. «Куди ви везете мене сьогодні?» «Ти баяк який прогрес. Минулого разу ти не насмілювався й питати. Тебе можна було везти, наче в'язня?» «Я і є в'язень свого зобов'язання». «То правда», – задоволено ствердив він. Ми приїхали на Майдан Конкорд. Цілковита тиша в салоні люксового авто контрастували зі жвавістю й шумом Майдану, наповненого автомобілями, що їхали в різну біч з усіх усюд, натискаючи на газ, аби проїхати кілька метрів і трошки випередити одна чи дві машини. Якщо це вдавалося, протягом кількох секунд на обличчях водіїв сяяли задоволені посмішки переможців, доки вони знову не встрягали в оточення з усіх боків. У світлому небі над Національною асамблеєю Пливли темні хмари. Ми взяли праворуч і Єлисейських полів, і перед нами проліг широкий проспект, що розріза... розрізав місто до Обрію, на якому віднілася тріумфальна арка. Мерседес почав розганятися. То куди їдемо? Про... Протестуємо тебе, аби по... побачити рівень розвідку з моменту останнього випробування і пересвідчити, що можна переходити до чогось іще. Формулювання мені не сподобалось. Нагадало про деякі тести, які проходили в моєму кабінеті кандидати. Я вам не казав, але я ненавиджу всі ці теоретичні тести з папірцем для галочок. Життя не теорія. Я вірю лише в силу досвіду, здобутого на практиці. Лише він дійсно може змінити людину. Решта бла-бла, інтелектуальний ананізм. Праворуч від мене проплив Пропливали дерева, потім звивалися черги перед кінотеатрами. «То що ви вигадали для мене сьогодні?» – спитав я удаваною впевненістю, якої несправді не відчував. Завершимо цей етап, трохи змінивши начинку. Змінивши начинку? А вже ж! Перейдімо від оцих маленьких безземельних хлібів до елітної ювелірної крамниці. Ви жартуєте?» Спитав я, хоча й знав, що, на жаль, то був не жарт. Насправді немає великої різниці між цими двома крамницями. Ще й яка? Там нема чого дивитись. В обох випадках ти однаково маєш справу з кимось, хто там стоїть, аби щось тобі продати. Не бачу проблеми. Припиніть удавати блазня. Ви самі знаєте, що це не так. Основна різниця у твоїй голові. Я ніколи в житті не був у ювелірній крамниці, я не звик, до, не звик до таких місць. Ну, то треба колись починати. Усі колись починають. Мені незручно там перебувати, навіть якщо нічого не казати. Я там буду, наче в пасці. «Що, себе, що саме тебе бентежить?» – спитав він, злегка посміхаючись. «Не знаю, ці люди, вони зазвичай не обслуговують таких, як я. Я не знаю, як треба поводитись». Немає особливих правил. Це така сама крамниця, як і інша. Просто дорожча. Але ж у дорожчі можна бути вибагливішим. Мерседес зупинився біля тротуару. Ми були в центрі Єлисейських полів. Владів вімкнув аварійку. Я непорушно дивився перед собою, здогаючи, здогадаю... здогадуючи, що мій ешафот має бути ось тут, порід, праворуч за тими скляними дверима. Я продовжував сидіти, загіпнотизовано, дивлячись, як автомобілі звертали на майдан етуаль. Як сутні мурашок одна за одною йдуть стежкою до мети, обігаючи кожну перепону. Я зібрав рештки мужності і повільно повернув голову праворуч. Там була висока імпозантна будівля. Два перших поверхи були затулені величезною вітриною а внизу тієї витрини золотавими буквами ім'я мого ката. «Карт'єр». «Уяви», – сказав Дюбрей, – «нащо буде схожий світ, коли жодна ситуація не в змозі примусити тебе почуватися незручно? Мені до того далеко. Єдиний спосіб дістатися цього – вштрикатися в реальність іти навпростець проти об'єктів твого страху, аж поки страх нещезне». А не ховатися у куток і плекати свій ляк перед незнайомцями? Можливо, відповів я, але я не був у тому певен. Слухай, зрозумій же, що, зрештою, люди, до яких ти там звернешся, такі самі люди, як і ти. На зарплатні, на середній зарплаті, вони й самі не можуть собі дозволити картьєр. То що конкретно я маю робити? Яке моє завдання? Ти будеш просити показати годинники, ти маєш поміряти штук 15, ставити якомога більше запитань, а потім піти, нічого не купивши. Стало ще більш лячно. Мені спочатку треба покурити. Ще одне. Що? Він узяв мобільний, набрав номер і в його кишені стиха задзвонила. Він вийняв маленький апарат тілесного кольору, натиснув кнопку і дзвінок стих. Надягнись собі у вухо, тоді я чутиму, як ти говориш, а ти чутимеш мене й мої поради. Що це за маячня, спантеличено спитав я, і останнє. Та що ж ще? Розважайся, це найкраща порада, яку можу тобі дати. Якщо тобі це вдасться, ти виграв. Перестань усе сприймати так серйозно, розплався та сприймай це випробування як гру. Це же є гра, чи не так? Ніхто нічого не втрачає. Лиш проводимо експеримент. Ну, знаєш, кожен вільний дивитися на життя, як на площу засіяну пастками, які треба оминати, або ж як на майданчик для ігор, де в кожному закутку є якийсь цікавий досвід, який збагачує. Я мовчки вийшов із машини. Вуличний шум вразу оточив мене з усі біч. Безліч автівок звертали... З Майдану Етуаль до Триумфальної арки. Широким тротуаром снували туристи. купки молоді раз по раз забігали в метро та зникали в тьм'яних підземних переходах. Дмокнув теплий вітерець і те, що розвіяв мої важкі думки. Я трохи відійшов і, не поспішаючи, запалив сигарету. Без особливого завзяття до Мерседеса підійшли поліціанти, щоб переставити автівку припарковану в геть неналежному місці. Дюбрей сказав протест, він сказав, що хоче перевірити, чи є в мене прогрес. Це безсумнівно означало, якщо він вважатиме, що мого прогресу недостатньо, він найближчими тижнями даватиме інші неприємні завдання. Аби уникнути цього, слід опанувати себе та успішно пройти випробування. Іншого вибору немає. У всякому разі я був певен, що так просто він мене не облишить. Я кинув не неподалі. Недопалок на тротуар і ретельно, аж надто ретельно розтер його. Я глянув знизу вгору на скляну стіну цього храму розкоші. Мене трохи трусило, але ж годі час іти. Розділ шостий. Я глитнув слину і штовхнув хідні двері. Якоїсь миті перед очима промайнув образ матері, змореної безперестанними праннями. Троє молодиків у темних костюмах привіталися зі мною, мовчки кинувши головою. Один із них відчинив мені другі двері, і раптом я опинився всередині, у всесвіті, який досі був мені геть незнайомий. Щосили я намагався прибрати впевненого вигляду. Крамниця була велична, широка, із височеною стелею, під якою, Мінилися вогнями люстра. Посередині були моментальні сходи, усюди стояли шафи й тумбочки, які сяяли виставленими в них коштовностями. Стіни були оббиті валюром, який поглинав світло. У повітрі ширяв легкий, ледве вловимий невідомий, але заспокійливий запах. Підлога була стелена темно-червоним килимом, який робив ходу безшумною і був настільки м'яким, що хотілося впасти, загорнутися в нього, заплющити очі і заснути, облишивши весь цей клопіт. Гостроносі жіночі туфлі на високих підборах дуже гарні, дуже жіночні. Ступали цим килимом і крок за кроком прямували до мене. Я повільно підвів очі, худорляві Довжелезні ноги, чорна коротка вузька спідниця по фігурі, приталений піджак, дуже приталений, блондинка, очі світло-блакитні, як крига, ідеально аж до штучності, пригладжене волосся, холодна краса. Вона дивилася просто на, мені, на мене. Чітким натренованим голосом вона спитала, «Доброго дня, пане, чим можу допомогти?» На її обличчі не було і тіні посмішки, і я, зацепенілий, загадувався над питанням, чи то її звична манера поведінки, чи вона вже розпізнала в мені чужорідний елемент відвідувача, який не стане покупцем. Від її погляду я почувався, наче голим. Немови з мене зірвали маску, викрили мене. Я хочу подивитися чоловічі годинники. Із нашої колекції, чи сталеві? Сталеві, відповів я, задоволений, що маю можливість обрати щось не таке далеке від моїх повсякденних уявлень. Золото треба? Перевір Дюбрей у навушнику. Я злякався, що продавчиня почує його голос. Вона, здавалося, нічого не помітила. Я мовчав. Ходімо за мною, сказала вона мені тоном, від якого, від якого я відразу пошкодував про свій вибір, тоном, який означав «навряд отже ж «бридка». Я йшов за нею, похнюпивши голову і спостерігаючи за її туфлями. Багато можна сказати про людину за її ходою. Хода цієї дівчини була ствердною, трен... тренованою ніякої спонтанності. Вона провела мене в першу кімнату і попрямувала до однієї з дерев'яних шав. Правний рух золоченого ключика і в її пальцях з ідеальним червоним манікюром відчинилась горизонтальна вітрина. Вона вийняла тонку тацю, вкриту оксамитом, на якій велично лежали годинники. У нас є Паша, є Ронстер, Сантус і знаменитий французький танк. Це механічні годинники з автозаводом. Також є Шероноша. Більше спортивного стилю. Каучуковий браслет зі сталевими вставками. Годинник герметичний. Тримає до ста метрів. Я не слухав, що вона каже. Її слова резонували в моїй голові. Я не намагався розпізнавати суть. Моя увага була прикута до жестів що супроводжували її мову. На кожний годинник вона показувала довгими пальцями, не торкаючись, немов доторком можна було їх пошкодити. Сама лише її манера жестикулювання надавала коштовності цим, цим мертвим виробам зі звичайного металу. Треба було говорити, треба було попросити їх поміряти, але слова завжди такі легкі, Раптом стали важкими під натиском професіоналізму продавчині. Її слова і жести демонстрували таку досконалість та професійність, що я боявся видатися за селюка, щойно роз... розтулю рота. Тут я згадав, що Дюбрей мене слухає, тож треба було рушити на зустріч долі. «Дайте приміряти ось цей», – сказав я, показуючи на годинник із каучуковим браслетом. Вона вдягла білу рукавичку, немов відбитки її пальців могли зашкодити красі виробу, і обережно, тримаючи годинника кінчиками пальців, простягнула мені. Мені було навіть незручно брати його голіруч. Це наша новинка – кварцовий механізм, сталевий корпус, функція хронометра, три типи лічильника. Кварцовий годинник – навіть не справжній годинковий механізм. Тих кварцівих годинників за ціною менше від 10 євро на ринках тисячі. Я ладнався вже його надіти, аж раптом усвідомив, що на руці в мене вже був мій власний годинник. Я зашарівся від сорому. Не можна ж було показувати мій дешевий пластиковий годинник, захований під манжетою піджака. Я різко зняв його. Вочевидь, вочевидь незграбним жестом прикривши долоною і швиденько запхав до кишені, щоб вона його не побачила. «Можна покласти його на полицю?» – сказала вона, удавано дружнім голосом. Я був упевнений, що вона помітила, як незручно я почуваюся і бажала тим насолодитися. Я відхилив її пропозицію, обличчям мені, мені палало, аби ж тільки не щервоніти». Я схопився за перше, що впало мені в очі, щоб відвернути її увагу від себе. Як довго працює батарейка? Водночас мій сором досяг апогею. Я ж, мабуть, перший клієнт за всю історію карт'єр, який поцікавився строком служби якоїсь батарейки. А вже ж такі дрібнички тут зазвичай нікого не цікавлять. Продавчиня помовчила мить, не даючи мені час усвідомити, наскільки моє запитання недоречне, аби тортури сорому достатньо глибоко опалили мене. Мені ставало дедалі гарячіше. Один рік. Мені конче треба було заспокоїтися, зорганізуватися. Я щосили намагався оговтатися із фальшивою цікавістю, втупившись у перші ліпші години. Я взяв його та швидень швиденько натягнув на зап'ясток. Силився удати, ніби я звик до дорогих речей. Спробував так само швидко його застібнути, аж раптом металева подвійна застібка заблокувалася. Мабуть, неправильно склав її. Я похабцем її розкрив і ще раз спробував, ще й трохи притиснувши, але застібка заблокувалася ще гірше. застібка складається в інший бік, Сказала вона мені так, наче цілком викрила мої наміри. Дозвольте? Я потонув у соромі, голова мені кипіла. Я злякався, що краплі поту впадуть просто на стіл, і відхилився на, кількі... на кілька сантиметрів, аби уникнути того найвищого приниження. Я простягнув їй руку, почуваючись утікачем, який здався і простягає руки поліціанту, щоб той надягнув наручники. Вона, ніби не помічаючи моєї незручності, легким рухом застібнула годинника. Граючи роль естета, що оцінює вигляд дорогої речі, я відвів руку і почав роздивлятися годинник під різними кутами. «Скільки він коштує?» – спитав я так невимушено, наче ставлю це запитання мало не щодня. «Три тисячі сімдесят євро». Мені здалося, що почув у її голосі гидке задоволення, яке подекуди виявляється в низьих екзаменаторів, коли вони оголошують, що ви провалили іспит і не бачите, не бачите вам чи то диплому, чи то водійського посвідчення. 3270 євро за кварцевий годинник. У стальному корпусі з каучуковим браслетом. Мені кортіло запитати її, чим це відрізняється від китайського виробу за тридцятку. Дюбрей, звісно, оцінив би запитання, але я не був його поставити. Поки що не здатний. натомість ця завелика ціна не осяжна, як на мене. На диво дала мені трохи полегшення. Очевидна невідповідність руйнувала магію всесвіту розкоші та мою повагу до того світу. «Хочу поміряти он той», – сказав я, показавши на інший годинник і знімаючи із себе попередній. «Тенк. Французький дизайн 1917 року. Механіка з автозаводом. Калібр Карт'єр 120. Я надягнув його». «Непоганий», – сказав я, дивлячись на нього і ніби вагаючись. Отже, поміряв уже два. Скільки ще треба було поміряти? Бо не п'ятнадцять штук? Я потроху починав розслаблятися, коли у вусі пролунав голос Дюбрея, ще чіткіший, ніж досі. «Скажи їй, що це все, що це все дріб'язок, і вимагай подивитися годинники із золота». «Оце, що хочу подивитися», – сказав я, ніби геть не чув його. «То буде вже третій, скажи їй». Я закашляв, аби перекрити його голос. Який то матиме вигляд, якщо вона його почує? Я подумав, що маю вигляд мало не злодія, який тримає зв'язок зі спільником, що, чіга... що чекає на вулиці. Камери спостереження безперечно вже зафіксували мій навушник. Я знову почав пітніти. Конче, треба було якнайскоріше як завершити завдання. Навіть не знаю. Усе ж таки, мабуть, я гляну на моделі із золота, сказав я неохоче, зі страхом, що вона не іме мені віри. Вона швидко зачинила шавку вітрини. «Ході, «Ходіть за мною». Мене не полишало непри... неприємне відчуття, що вона недбало мене обслуговувала, геть на мінімумі, який від неї вимагався. Вона ж, безперечно, знала, що лише Гала свій час, я йшов за нею, крадькома оглядаючи все навкруги. Мій поляг, погляд перетнув... перетнувся з одним із момолодиків у темному костюмі, який до цього. Відчиняв мені двері. А вже ж той охоронець у цивільному. Звісно, і він на мене мало не... дивився він на мене мало ж не з підозрою. Ми увійшли в іншу, більш простору кімнату. Там уже було кілька клієнтів. Вони вирізня... вирізнялись від тих перехожих, що ходять вулицями. Вони, наче, з'явилися тут із нівітки. Продавчині снували кімнатою, немов би шумні привиди, зберігаючи святість місця. Я інстинктивно помітив маленькі камери, установлені в ключових точках. Мені здавалося, вони всі прикуті до мене і повільно повертаються, аби стежити лише за мною. Я пухавцем витер лоба рукою і силився дихати глибоко, аби заспокоїтись. Треба було утамувати свій страх, водночас з кожним кроком, наближаючись до колекції речей, якими користуються мільярдери, якими я начебто цікавився і які нібито був здатний придбати. Ми зупинилися перед однією з елегантних шафок. Перелік моделей із золота був широкий. Продавчиня показувала годинники через горизонтальну вітрину. «Мені подобається ось цей», – показав я, на масивний годинник із жовтого золота. Модель «Белон Блеу». Корпус із жовто жовтого золота, 18 каратів, золота коронка, оздоблена блакитним сапфіром, кабошом – 23 500 євро. Здавалося, вона анонсує ціну з наміром повідомити, що моя кишеня таку модель точно не потягне. Вона ж бавилась зі мною, спокійнісінько принижувала. Мене це зачепило, викликало в мені потребу зреагувати, вийти із зацепініння. Вона ж була впевнена, що чіпляючи мене подібним чином, мало не послугу мені робила. «Я хочу його поміряти», – сказав я так сухо, що аж сам собі здивувався. Нічого не відповівши, продавчиня послухалася, а я, побачивши, як вона виконує моє бажання, раптом відкрив у собі, Геть нову емоцію. Досі невідоме мені задоволення. Може, це і є смак влади? Я надягнув годинника, мовчки подивився на нього п'ять секунд та оголосив свій вердикт. Надто масивний. Я зняв його і простягнув їй, одразу повертаючись до інших моделей. Оце і хочу. Показав я, не надавши їй часу покласти на місце попереднє. Вона пришвидшила рухи тонких пальців, Червоний лак на нігтях відбивав блиск світла, і від того природне сяйво годинників видавалося ще яскравішим. Я несподівано відчув у собі загадкову силу, яка невідзвідки й взялась, і раптом відчув потребу впануватися. І то я також поміряю, сказав я, показуючи на наступний, аби примусити її тримати заданий мною ритм. Я не впізнавав самого себе. Моя сором'язливість десь поділася. Я дедалі більше опановував владну позицію в розмові. Зі мною відбувалося щось досі незнане. Я почав смакувати тріумф. Тримайте, пане. Я із сумом подумав, що вона відчула до мене повагу лише тоді, коли я почав вимагати. Я виявив нову для мене владність. І вона припинила дивитися на мене так пихато. Вона стояла, потупивши очі на годинники – і виконувала, що я їй казав. Я тримався струнку з висоти свого зросту, споглядаючи на її похилену голову та вправні пальці, що акуратно та жваво переставляли годинники. Не знаю, скільки часу тривала та сцена, я вже не був собою. Той загубив відчуття реальності, був на новій території егоїстичного задоволення, невідомого мені лише годину тому. Дивне відчуття. В самогутності ніби важка кришка зіскочила з коробки мого життя. «Годі, вертайся!» – важкий голос Дюбрея різко повернув мене на землю. Не, кав... Не кваплячись, я завершив свою справу. Вона напросилася мене продовж... прод... проводжати йшла за мною. А я йшов до виходу, обводячи приміщення поглядом генерала, що оглядає... Завойовані землі. Приміщення наразі здавалося менші, атмосфера банальною. чоловіки в чорних костюмах відчинили мені двері, дякуючи за візит, і всі бажали мені гарного вечора. Я вийшов на вулицю, і всі мої почуття потонули в шумі та запаху автомобілів, у вітрі, у надмірній освітленості, від якої небо здавалося аж білим. Проте, отямившись, я цілком усвідомив відчуття, які щойно пережив. Ставлення людей до мене залежало від моєї власної поведінки. Я сам впливав на їхню реакцію. Мимохідь я почав переоцінювати минулий досвід людських стосунків. Я також, звідкись, виявив у собі нечувані ресурси, аби поводитися інакше. Я, звісно, не збирався змінювати свої манери повзягденного життя. Я не був людиною влади і не прагнув так, таким ставати. Я більше полюбляв теплі стосунки на рівних. Я відкрив для себе, що не мушу постійно бути в ролі веденого, але навіть не в тому річ. Я наз... назнав у собі здатність робити те, до чого не звик, і це був найцінніший досвід. Вузький тунель життя помало починав ширшити. Розділ сім. Чому ви хочете працювати бухгалтером? Очі мого кандидата бігали туди-сюди. Він шукав якнайкращого пояснення. Ну, так би мовити, мені подобаються цифри. Здавалося, він сам був розчарований своєю відповіддю. Він радо знайшов би щось звучніше, але ж нічого не спало йому на думку. І що ж ви любите в цифрах? Я нібито кинув монету в гральний автомат. Кульки лото знову закрутилися, щоки йому почали живріти. Він очевидно, очевидь доклав неабияких зусиль, щоб прийти на цю співбесіду. Відчувалося, що він не звик до свого сірого костюму, та краватка, яка йому стискала шию, підсилюючи незручність його з станов, його становища. Білі шкарпетки контрастували з темним костюмом носивки, на що не наче світилися як у фосфорні. Ну, мені подобається, коли дані співпадають, себто коли на рахунках порядок. Я почуваюся впевненим. Мені це подобається. Насправді полюбляю детерміновані речі. Якщо я бачу десь помилку, я можу годинами шукати причину, доки не наведу ладу даних. Хоча може і не годинами. Тобто я не гаю часу, також вмію переходити до основного. Але я хочу сказати, що ретельно виконую свою роботу. Бідолашний. Так відчайдушно доводить, що він ідеальний кандидат. Чи вмієте ви працювати автономно? Я докладав зусиль, щоб зосереджуватися на його обличчі аби погляд знову не падав на ті його шкарпетки. Так-так, я дуже автономний, жодних проблем. Я вмію розібратися сам, нікому не дошкуляючи. Можете навести приклад ситуації, за якою ви довели, що здатні працювати автономно? Це був прийом, добре відомий більшості рекрутерів. Якщо хтось переконує, що йому притаманна певна якість, він має навести випадки, які продемонстрували ту якість. Кандидат мусить назвати контекст своєї дії та результати. Якщо бракує одного з трьох компонентів, кандидат бреше. Це ж логічно. Якщо в людині певна якість, людина має десь ту якість застосовувати на практиці, знати, що було зроблено і чого досягнуто. Ну так, звісно, опишіть ту ситуацію. Кульки Лото шалено закрутились. Він намагався згадати, чи то вигадати потрібну ситуацію. Рожевість на щоках ще збільшилась. На лобі йому виступили краплі поту. Я ненавидів, коли кандидатам ставало незручно на моїх співбесідах, бо ж ніколи не ставив перед собою такої мети. Проте був зобов'язаний оцінити відповідність кандидата до бажаної позиції. Ну, слухайте, я регулярно доводжу свою самостійність, у цьому немає жодних сумнівів, це точно. Він розвів схрещені ноги, трохи зігнувся у кріслі і знову схрестив ноги. Ті його шкарпетки могли грати головну роль в рекламі Аріель. Дивіться, я прошу просто навести приклад. Коли ви востаннє виявили самостійність, у якому місці, за яких обставин, як це сталося, ми не поспішаємо, тож почувайтеся зручно та спокійно намагайтеся згадати. Він знову почав соватися у кріслі, витираючи спітнілі руки об штани. Минуло кілька хвилин, які мені видалися годинами. Він не знав, що відповісти, а я відчував, що йому стає дедалі гірше. Він, мабуть, мене вже ненавидить. Добре, перервав я його тортури. Я скажу вам, чому ставлю таке запитання. Ця вакансія наявна на маленькому підприємстві, яке втратило бухгалтера. Той багато прогулював роботу, полишив фірму без попередження кілька днів тому. Ніхто не зможе інструктувати його наступника. Якщо ви заступите на цю роботу, вам треба буде самому усьому розбиратися, купатися в його паперах, у файлах, його комп'ютера. Якщо не вмієте бути справді самостійним, є ризик, що робота стане для вас катастрофою, і моє завдання запобігти тому, що ви. Трапити в таку ситуацію. Я не намагаюся спіймати вас на брехні. Я просто хочу зрозуміти, чи ви впораєтесь із завданням, адже в цьому сенсі ваш інтерес співпадатиме з інтересами підприємства, яке пропонує роботу. Він уважно мене вислухав і, зрештою, визнав, що вважав би за краще працювати за більш структурованих обставин, де він точно знав би, що на нього чекає і де б він знайшов відповідь на свої запитання у разі сумнівів. Ми завершили співбесіду, уточнюючи його професійний профіль та визначаючи, яка вакансія найоптимальніше підійшла б до його особистості, його навичок і досвіду. Я пообіцяв, що збережу його документи та зв'яжуся з ним, що щойно з'явиться пропозиція, що підходить йому. І провів його до ліфта і побажав успіхів. Повернувшись до кабінету, я... Продивився пропущені дзвінки. Від Дюбрея було смс. Приходь до мене в бар-готелю Георга П'ятого. Візьми таксі. Під час поїздки мусиш суперечити всьому, що каже водій. Всьому. Чекаю. Іде. Я вдвічі перечитав повідомлення і не втримавшись, скривився від перспективи, яка на мене чекала. Усе залежатиме від пропозиції водія. Поїздка запросто може перетворитися на проблему. Я глянув на годинник, 17.40, у мене не було більше зустрічей, але я ніколи не полишав офіс раніше від восьмої вечора, у кращому разі. Я переглянув пошту із десяток листів, жоден не терміновий. Що ж, один раз почекають. Я взяв плаща, висунув голову в коридор, наче нікого. Я виско... вискочив і погавцем пішов до сходів. Стояти перед ліфтами небезпечно. Я вже дійшов до краю коридору, коли перед моїм кабінетом виріс Грегуар Ларше. А вже ж, він миттю помітив, як мені незручно. Вирісив по обіді завіятися по особистим справам? Глузливо усміхаючись, спитав він. Мені... У мене термінові справи, мушу йти. Він мовчки пішов собі, задоволений уже тим, що спіймав мене на гарячому. Я пішов далі, до сходів, розлючений, що події обернулися саме так. Чорт забирай. я годинами просиджував вечори в офісі, але одного разу вирішив піти раніше і тут же спалився. Я вийшов на виню опера, досить знервований. Свіже повітря мені було потрібне, аби заспокоїтись, Принаймні настільки, наскільки дозволяло передчуття виконання щойно отриманого завдання. Я йшов напрямку лувру. Туди, де мали стояти таксі. Нікого. Я скористався моментом побути на самоті. Мені трохи легшило. Я запалив сигарету і знервовано затягнувся. Щоразу, потрапляючи в стресову ситуацію, я потребував сигарети. Дідько, як же того позбутися? Поки я йшов, я відчував щось дивне. Наче за мною стежили. Я обернувся, але не побачив нікого нікого. Напевно, важко визначити. Я йшов далі, почуваючись дещо незручно. Я почав пригадувати, коли в брав таксі. Здебільшого таксисти завжди базіки, які висловлюють свою думку з кожного приводу щодо кожної новини, а я, слід визнати, ніколи їм не суперечив. Дюбре явно це зрозумів, але ж я, можливо, просто лінуюсь, та й зрештою, навіщо переконувати людей, все одно думку вони не змінять. Я подивив вперед жвавий рух, година пік, чекати можна довгенько. А якщо це боягудство, а не лінощі, зрештою, не відповідати не означає відпочивати. На споді серця я ж би часто густо злився, але справді чого ж боятися? Не сподобатися? Зіткнутися не з тою реакцією, на яку очікуєш, я не знав. Вам куди? Типово паризький акцент привів мене до тями. У своїх роздумах я й не помітив, як під'їхало таксі. Висунувшись із вікна, водій нетерпляче дивився на мене. Років зот п'ятдесят, невисокий, лисий, з чорними вусами та злим поглядом. Ну чого ж так сталося, що сьогодні я натрапив саме на нього? Аго, що вирішили? Я тут не стоятиму. Поїхали до Георга П'ятого, пробемалькотів я, відчиняючи задні дверцята. Поганий початок, треба було одразу ж узяти домінантну позицію. Та годі вже було зараз заперечувати все, що він каже, геть усе. Я сів позаду і відразу ж захотілося блювати. Тхнуло старим тютюном, змішаним із дешевим ароматизатором повітря. Ну і гидота. Я вам одразу ж повідомляю, що це недалеко, але швидко не приїдемо. Я вам точно кажу. Людям зазвичай не чхати, а короб на дорозі сьогодні чималий. Що ж його заперечити, щоб сказати? А може статися таке, що й стане простіше, і доїдемо швидше, ніж планували. «А вже ж є й такі, що в Діда Мороза вірять», – сказав він, рубаючи слова по-парізьки. «Я двадцять вісім років за кермом, знаю, про що кажу. Чорт забирай. Половині людей взагалі не потрібна машина». Він так кричав, наче я сидів десь далеко. «Та може ж вона й потрібна, хто знав?» «А як же, більшість народу і півкілометра не пройде без авто? Надто лінивий, щоб ходити, надто жадівний, щоб брати таксі». Нема жадібних у світі, як ті парижани. Мені здалося, що він і не помічав, що я щось йому суперечу. Це хіба трохи живило нашу бесіду. Може, моє завдання виявиться легшим, ніж передбачалося. Мені здається, що парижани здебільшого чудові. Справді? Та ви їх просто не знаєте. От я 28 років із ними спілкуюся, я їх знаю як облуплених. Я вам точно кажу, що року гірші і гірші, терпіти їх не можу, поперек горла вони мені всі. Його волохаті руки вчепилися у кермо, укрите синтетичним хутром. Уся його напруженість зіграла в біцепсах. Попри волохатість, на передпліччі віднілося величезне татуювання, щось схоже на довжелезну картоплю фрі. Коли я був маленьким, американське телебачення показувало рекламу у вигляді картоплі фрі, яка ходила перевальцем. За все життя не бачив смішнішого татуювання. Я вважаю, що ви помиляєтесь. Люди просто відбивають нашу ж манеру до них промовляти. Він різко натиснув на гальма і повернувся до мене сповнений люті. Це ви зараз що таке мені верзете, га? Я не очікував на таку реакцію, тож трохи відсунувся назад, але все ж таки відчував його скажену злість. Та чи він був не п'яний? Треба було трохи пригасити гніт помби, поки не рвонуло. Я кажу, що люди, можливо, закриті, але якщо дати їм час, розуміючи, що в них є причини перебувати в стані стресу, говорити до них вічливо. Я наголосив на цьому слові. Вони відкриватимуться. І ставатимуть приємнішими, бо відчуватимуть, що до них виявляють цікавість. Він мовчки втупився в мене поглядом розлюченого звіра. Потім відвернувся і знову поїхав. Запала тиша, така напружена, що хоч нажемрієш. Я спробував вивільнити напруженість із тіла, сівши зручніше і дихаючи глибше. Тиба, наш товариш, виявився неабияки чутливим, і з таким треба бути обережнішим. Він їхав повільно, але тиша і надалі давила, дуже давила. Треба було ту тишу перервати. А що це у вас за тату? спитав я, намагаючись проілюструвати йому думку, яку озвучив хвилину тому. А, та от, сказав він майже спокійно, і я зрозумів, що не помилився, то такий собі спогад молодості. Це означає помсту, от. Він сказав це ну, надто вже повчальним тоном. Мені кортіло спитати, яким чином картопля фрі може символізувати помсту. Але ж я не самогубець, то й надалі всміхався. Ми доїхали до Майдану Конгорт. Елісейськими полями їхати не варто, там усе стоїть. Поїдемо через набережню до Альма і знизу піднімемося на авеню Георга П'ятого. Але я хочу, щоб, ви, щоб ми все ж таки їхали елісейськими полями. Він нічого не сказав, зітхнув і знову заговорив. Я обожнюю татуювання. Двох однакових не буває. Щоб зробити тату, потрібно неабоякій сміливість. Бо це на все життя, цього не позбудешся. Це не для слабаків. Я ще люблю тату в жінок. Ніщо так не збуджує, як неочікувані тату в прихованих місцях. Не знаю, чи ви розумієте, про що я. Я бачив у дзеркалі його погляд, який раптом став вологим. Заспокойся, дядечко, Їй, бо заспокойся. Я, до купи всю храбрість. А мені от не дуже подобається тату. Звісно, в наші дні молодь не любить тату. Усі хочуть бути схожими одне на одного. Тільки уміють що розважатись. Фу, самі лише телепні та й годі. Ні, скоріше причина в тому, що їм цього не треба, аби вирізнятися. Вирізнятися, вирізнятися от нам було байдуже до цього. Для нас головне було розважитись. Брали в предків мотоцикли і автівки та гасали, що сили. Еге ж, тоді заторів не було. Цей чолов'яга не вмів говорити, лише ревти, нестерпний лячний, а цей запах, нужби, ще одне зусилля. Так, але сьогодні молоді, молоді люди знають, що не слід забруднювати планету просто заради задоволення. Ага, точно, знову ці екодурниці, глобальне потепління та інші несинитниці від дурбиликів, які хочуть виставити інтелект, інтелект якого в них ніц нема. Та що ви про це знаєте? Оце я ляпнув не подумавши. Він ударив по гальмах, аж колеса завищали. Я вдарився об спинку переднього сидіння і відлетів назад. Він вибухнув. Забирайтеся! Чуєте мене? Забирайтеся! Я втомився від малолітніх ідіотів, які читають мені лекції. Досить! Я відхилився так, що моє тіло занурилось в спинку сидіння. Минуло дві секунди, дві секунди мовчання. Потім я відчинив двері і вискочив на вулицю. Я вилетів, як стріла. Щоб йому, бува, не спало на думку зловити мене. У цього, у цього диви ще й виявиться кийок, захований під сидінням. Я проміг поміж машин до просторого тротуару Єлисейських полів, потім двинув у напрямку тріумфальної арки під мжичком, мжичкою, що освіжала обличчя. Острах минув, я не відчував нічого. Я просто біг. Біг повз обличчя туристів та вуличних роз... роззяв. Біг, бо нічого мене не тримало. Я переміг якусь частину власних рамок. Розв'язав кілька непотрібних вузлів. По-перше, я насмілився вільно казати незнайомцеві те, що думаю. І я відчував легкість. А надто свободу, свободу. І дощик мрячив мені по обличчю, немав пробуджуючи до життя. Розділ восьмий. Швейцар у формі відчинив двері, і я потрапив у величний хол Георга V, одного з найгарніших палаців столиці. Червоний мармур алікантів викривав усю підлогу і піднімався до величних колон, що тягнулися до стелі високої, дуже високої. Стійка рецепції була оздоблена деревом Усе навкруги свідчило про поєднання високого стилю та практичності. Кортіє снував сюди-туди із золотавими візками, на яких складали сумки та валізи, переважно з натуральної шкіри та з нашивками коштовних брендів. На рецепції швидко та з, посміш... з посмішкою видавали ключі, мапи Парижа, надавали пояснення людям, мабуть, вибагливим. Один із клієнтів у шортах і кросівках «Найк» – видовище таке саме неочікуване, як репер посеред симфонічного оркестру – спокійнісінько йшов холом, вочевидь, почуваючись тут дуже зручно. Безперечно, він приїхав із моєї батьківщини. Я направився до рецепції. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де у вас тут бар? Я переймав, що в мене поцікавляться, чи маю я тут номер. Вигляд мій був не дуже гарний. Скойовджене волосся, мокре обличчя. На моє щастя, щойно побачений турист у шортах трохи заспокоїв мене. Так, пане, праворуч, три сходинки, і трохи подалі ви побачите бар, відповів мені хлопець чемно та дружньо. Я піднявся сходами і опинився у великій заклеєній залі, яка, За залі, яка простягалася внутрішнім двориком, цитрусові та самшити в прекрасних ліплених горщиках, столики з екзотичного дерева та крісла, які запрошували до відпочинку. На підлозі зали були розстилені килими, які притишували мармур. Нарясно розмальовані стилі були підвищені в великі гарні люстри. Низенькі столики були оточені кріслами, укритими м'якими тканинами. У них хотілося одразу ж лягти і комфортно згорнутися, попри імпозантне оточення, яке вимагало певного етикету. Зала вела до бару, який у порівнянні з нею видавався невеликим. Стіни і підлога були вкриті червоним велюром. Тут було дуже затишно. Небагато людей у цей час – Чоловік і жінка середнього віку сиділи в низеньких кріслах один навпроти одного. Трохи подалі двоє чоловіків щось обговорювали пошепки, але дуже жваво. Дюбрея не було видно. Я попрямував до одного із столиків у глибині зали, щоб побачити, як він підійде. Проходячи повспару, я відчув п'яний аромат жіночих парфумів. На столику було розкладено пресу. кілька серйозних газет на кштланг. «Керальт трибуни», «Нью-Йорк Таймс, «Монді» та інші, не такі відомі. Я взяв, взяв до рук Тайплоїд Глозен, стан якого свідчив про його популярність у попередніх відвідувачів. Та й зрештою я в ідеальному місці, щоб цікавитись життям зірок. Дюбрей досить швидко підійшов, і я клапливо позбувся пос... посереднього журнальчика – він перед нор в бар підійшов до мене, і я помітив, як четверо присутніх повернули голову та простежили за нами поглядом. Він був із тих чоловіків, які випромінюють енергію, притягують до себе увагу, мов магнітом. ну ж бо розповідай про свої пригоди!» Я помітив, що він ніколи не вітається. Щоразу, як я його бачив, він нібито продовжував попередню розмову, на кілька хвилин перервано. Він замовив бурбон, я ж взяв води. Я розказував йому в усіх подробицях про свій досвід із таксистом. Оце ж тобі пощастило, веселився він із поведінки водія. Та якби я спланував таку зустріч і топ так гарно не організував. Я також розказував про труднощі, яких зазнав, коли намагався завершити. Перечувати його дум думкам, і про відчуття свободи, яке опанувало мене на сам кінець, попри сварку. Я дуже задоволений, що ти це пережив. Знаєш, ти багато мені розказував про свою роботу, про відчуття, ніби тебе замкнули у твоєму ж кабінеті, відчуття постійного осуду, переслідування. Так, у компанії мені не дають бути собою, лишають зовсім трохи свободи. Я почуваюся там в'язним. Здається, що всі. Коментують кожен мій рух і жест. От навіть сьогодні, коли я виходив, почув на свою адресу неприємну ремарку нашого директора підрозділу. Так було трохи зарано, але я завжди лишаюся, лишаюся вечорами. Це особливо несправедливо почути, адже це був єдиний-єдиний день, коли я вийшов трохи завчасно. Мені не дають волі, я задихаюся. Він пильно дивився на мене, смакуючи ковток бурбону. До мене навіть долинав його аромат. Знаєш, коли я чую, мені заважають бути собою, я хочу відповісти, що наопаки тобі дозволяють бути собою, бо навіть штовхають на це дедалі більше. От чому ти задихаєшся? Я геть не розумію вашу думку, збентежено сказав я. Він відкинувся у кріслі. Кілька разів ти розказував про своїх колег, я пам'ятаю про одного з них, вочевидь досить пихатого, Тома. Саме так, з того, що ти розказував, він бозна що про себе уявляє. То ще м'яко сказано. Уяви, що сьогодні Тома був на твоєму місці. Що він полишив роботу о четвертій чи п'ятій годині і зустрів у коридорі свого шефа? Він не безпосередній наш шеф. Ларше – директор підрозділу. Чудово. Уяв... Уяви собі сцену. Тома виходить надзвичайно рано і зустрічає в коридорі директора підрозділу. Гаразд. Ти така собі маленька миша і спостерігаєш за ними. Добре. Що вони кажуть? Ну, не знаю. Я уявляю, як Ларше посміхається йому дружньо, навіть люб'язно. Он як? Ти вважаєш, що саме так зреагував би директор підрозділу, якби зустрів Тома, який йшов з роботи? Ну, а вже ж гадаю так. Я собі це чітко уявляю. Це, до речі, дуже несправедливо. Але ж у нас на роботі є свої фаворити. Правила чинні не для всіх. Гаразд. Як звати іншого колегу, такого, з усіх... того, який з усіх глузує? Мікаель. Так. Уяви тепер ту саму сцену цього разу між Ларшем і Мікаелем. Мікаел іде з роботи, о Що станеться? Побачимо, уявляю. Я гадаю, що Ларше зробить йому те саме зауваження. Хіба? Він йому так само скаже? По обіді йдеш у власних справах? Може, навіть з ще більшим сарказмом? Він і справді з нього лозуватиме. А як відреагує Мікаель? «Ой, складно уявити. Я чогось думаю, що Мікаель станеться відповісти добрим жартом. Щось наклаш. О, та ви все знаєте? Чи щось таке? Он як? А як же відреагує Ларше? Обоє посміються та розійдуться кожен по своє Як цікаво, – сказав він, допивши напій. – І що ти думаєш? – Не знаю, – задумливо відповів я. Якби так справді трапилося, я вважав би це ознакою нерівності. Ні, Алина, не так. Він махнув офіціанту, який був поруч. Повторіть, Бурбон. Я ковтнув води. Дюбрина хилився до мене, пильно вдивляючись мені у вічі. Аж я почувався голим. Не так, Алина, повторив він. Усе набагато гірше. Тома постійно себе виставляє на показ. Його поведінка вселяє в Ларше певну повагу. Микаєль з усіх глузує, і Ларше знає, що він вважає себе розумнішим за інших. Тому Ларше глузує з Микаїля, щоб показати, що він іще розумніший за нього. А ти? Він замовчав. А я не граю в ці ігри на відміну від інших. Я є сам собою. От він і зловживає цим. «Усе насправді ще більше запущене. Найточніша твоя характеристика, Алини, це саме те, що ти невільний. Ти невільний. От тебе й закривають іще щільніше в тюрмі, у якій ти опинився. Запала тиша. Я намагався оговтатись від раптового удару. Потім кров у мене скипіла. Я заходився від люті. Що це він наговорює на мене, га? Усе навпаки, геть навпаки». Я не зношу, коли хтось обмежує мою свободу. Згадай ще раз ситуацію в таксі. Ти примушував себе висловлювати думку протилежної його думки. Ти сам сказав. Але ж його, як і багатьох інших, ти ніколи більше не зустрінеш. То просто якісь незнайомці. Твоє життя, твоє майбутнє від них не залежить, правда? Однак ти відчуваєш потребу якось підлаштуватися, щоб вони тебе оцінили. Ти боїшся, що в тобі розчаруються і тебе відкинуть. Тому ж, бо ти не дозволяєш собі висловлювати справжні думки і почуття, діяти так, як тобі хочеться. Ти намагаєшся адаптуватися під очікування інших. Причому, але тебе ніхто не просить. Ти так робиш з власної ініціативи. Але ж це нормально, хіба ні? От якби кожен щось робив для інших, увесь світ зажив би краще. Може і так, але ж у твоєму випадку не йдеться про вибір. Ти не говориш собі, отже, буду сьогодні робити, що від мене чекає. Ні, ти підсвідомо змусуєш, змушуєш себе так чинити. Інакше, як тобі здається, ти не будеш подобатися. Від тебе будуть і ти. Тож ти, не усвідомлюючи, накладаєш на себе купу обмежень. Життя твоє стає вкрай обмеженим, тому ти і не почуваєшся вільним. І ти хочеш, щоб усі так жили. Я був приголомшений. Це було як сніг на голову. Я чекав на будь-що, але не на таке. Думки і емоції, усе змішалося в моїй голові. Усе навкруги йшло обертом. Я відчував бажання грубо заперечити весь цей аналіз Дюбрея, але ж якась частка мене схвильовано відчувала, що він каже правду, <кхем> правду, яка бентежить. Я все життя жив, відчуваючи щонайменший утиск, обмеження свободи, підкорення іншим. А тут мені пояснили, що я просто має... маєстро самознищення. Розумієш, Галине, якщо ти зобов'язав себе на... не розчаровувати інших, щоб певним чином відповідати їхнім очікуванням щодо тебе, або щоб адаптуватися до їхніх звичок, уяви собі – у такому разі дехто буде ставати дедалі вимогливішим до тебе, наче то вже стало твоїм завданням – підкорятися їхнім забаганкам. І ми насправді це видаватиметься нормою. Якщо ти відчуваєш провину, що пішов трохи раніше, твій патрон цю провину збільшить. Не обов'язково через те, що він схиблений. Це так само підсвідомо. Він відчуває, що для тебе – Є неприйнятним полишати робоче місце рано і вважає, що для нього це так само. Саме ти викликаєш таку його реакцію, розумієш? Я мовчав і загипнотизовано спостерігав за колами, що його рука вже певний час випускала в повітрі склянкою бурбону, від чого він лідбовтався на всі біч пустукуючи об стінки своєї тюрми. «Алане», – сказав він, – «свобода усередині нас. Вона має виходити з нас. Не очікуй, що вона прийде десь іззовні». Його слова дзвеніли в моєму мозку. «Може і так?» – зрештою погодився я. «Знаєш, проводити багато досліджень з людьми, що вижили в концентраційних таборах під час Другої світової війни – Одне з таких досліджень довелося, що всі, хто вижив, мали одну спільну рису. Вони лишалися вільними всередині себе. Якщо в когось із них був лише шматок хліба на цілий день, вони казали собі, я вільний. Я можу з'їсти його, коли захочу. Я сам вирішую, коли проковтнути його. Здавалося б, доступний вибір, сміховинний, але завдяки... Йому вони зберігали відчуття свободи, і здавалося, що це відчуття свободи допомагало лишатися живим. Я уважно слухав його і не міг утриматися від думки, що на місці тих бідолашних я відчував би тиск влади панування моїх утримувачів над собою так сильно, що ніколи б не зміг розвинути свій, свій дух. І як же стати вільнішим у себе? Не існує єдиного рецепта чи стовідсотково ефективного способу. Однак непоганим методом є час від часу обирати поведінку чи дії, яких зазвичай ти ретельно уникаєш. Скажіть, будь ласка, у мене таке враження, що від самого початку всі ваші поради складаються з того, що мені не подобається виконувати. Це такий вигляд цей процес має на практиці? Він вибухнув сміхом. Старенька пані з п'янкими парфумами аж обернулася до нас. Усе складніше, але коли ти йдеш з життям, обходячи здалеку все, що тебе лякає, ти не можеш побачити, що більшість тих лячних речей вигадані твоїм же розумом. Єдиний спосіб перевірити правдиві чи хибні підстави для страху, це підійти і перевірити на практиці. Іноді корисно опанувати себе, можливо навіть, Силкувати себе зробити щось, що мало завдати болю, і таким чином дати собі шанс усвідомити, що ти дещо помилявся. І що ж ви попросите мене зробити цього разу для розв'язання моєї проблеми? Отже, як бачимо, сказав він, він, умощуючись у своєму кріслі, явно задоволений, що сформулював свою думку вдало ти думаєш помилково, що людям не сподобається, коли ти не відповідаєш не відповідатимеш їхнім критеріям. Ти маєш потребу підлаштовуватись під очікування щодо тебе. Будемо тебе переналаштовувати. Як одну слину, обличчя палало. Переналаштовувати? Саме так. Будеш тренуватися обирати протилежну тому, що за твоїм відчуттям мусиш робити. Наприклад, почни з того, що щодня приноситимеш до кабінету журналу, який Тебе не дуже цікавить, щоб можна було пересвідчитись, що тебе всі з ним бачили. Я з жахом побачив, що він узяв той самий клозер, який я поклав віддалік під час його появи. Але ж якщо так робити, то ж спалитися перед усіма. Ой-ой, а вже ж імідж, імідж, бачиш, нема в тобі свободи. Але я не можу цього робити, я ж матиму наслідки, мені не довірятимуть. Ти забуваєш, що ти мені казав багато разів. У тебе на роботі всім байдуже, хто що робить. Усіх цікавлять результати, тому всім байдуже, що ти там читатимеш. Та я не можу, мені соромно. Не треба соромитися того, що тобі цікаво. Мені не цікаво, я ніколи не читаю таких журналів. Я знаю, їх ніхто не читає, вони просто продаються сотнями тисяч екземплярів щотижня. Але він тебе цікавить, бо ти його тримаєш у руках, коли я, зайш... у руках, коли я зайшов. Я не дивився, я просто... я просто поцікавився, що там. Ти маєш право цікавитися, цікавитися – це природно, і не слід цього соромитися. Я вже уявляв своїх колег і начальство, які бачать мене з тим журналом не ти будеш вільним того дня, коли тебе навіть не займатиме питання, що собі думають люди, які побачать тебе із склозер у руках. Я лише повторював собі думку, що той день далеко, геть далеко. Хто зна. Крім того, щодня ти припускатимеш, скажімо, трьох помилок, помилок погуту, себто я хочу, щоб тричі на день, ти поводився неправильно у будь-якому сенсі, у якихось дрібничках. Треба, щоб ти ставав не ідеальним на якийсь час, щоб ти усвідомив, що ти від того лишився живим, нічого для тебе не зміниться і стосунки з іншими не погіршують. І наостанок, двічі на день ти відмовлятимеш у тому, про що інші тебе просять, чи навіть будеш їм суперечити на вибір. Я мовчки дивився на нього. Брак ентузіазму в мене на обличчі контра... контрастував із сяйвом ентузіазмом в нього. Він, вочевидь, був дуже щасливий зі своїх ідей. Коли починати? Одразу ж. Ніколи не відкладай на пізніше те, що допомагає зростанню. Чудово. Що ж з цього разу я йду не прощаючись і не пропоную оплатити свою частину рахунку? «Супер! Гарний початок!» Він явно був задоволений, але його бешкетний погляд не обіцяв нічого доброго. Я підвівся пішов. Я вже майже пройшов кривись бар і дійшов до дверей, коли він покликав мене. Його гучний голос так різнув мертву тишу бару, що всі повернулися в його бік, намагаючись роздивитися, чим він там махає. «Гей, Алине, повернись, ну. ти забув журнальчика!» Розділ 9. Ненавиджу понеділки. Це відчуття, мабуть, найбанальніше, найпоширеніше у світі, але я для цього мав найбільші причини. Це щотижневі планувальні зустрічі. Щотижня ми з колегами збиралися, аби почути, що ми не досягли поставленої мети і що треба робити, щоб виконувати поставлені завдання. Які ж рішення ви ухвалите? А як чинитимете? Вихідні видавалися багатими на емоції. Як і весь тиждень після зустрічі з Дюбреєм, перші дні я силував себе, рахуючи мої маленькі щоденні подвиги. А потім я вже сміливо насолоджувався всіма приводами, які для цього траплялися. Я повільно посувався вузькою вуличкою, і всі плелися за мною хоча мене розпирало від бажання натиснути на педаль газу і рвнути, що в сили замість повсти, як старий дідуган за кермом. Я щинив трохи галусу у квартирі, і моя сусідка знизу, пані Блонштар, двічі дзвонила мені. Я кинув трубку, перервавши агента, що впелющував мені вікна. Я прийшов на роботу в шкарпетках різного кольору. Я їв фуагра у невеликому ресторані та сказав офіціанту, що паштет був, паштет був непоганий. І я щодня в годину найбільшої навантаженості пив каву в бістро напроти. До кожного приходив і розказував банальні речі та давав поради щодо економічного розвитку країни, до яких уряд не здатний додуматися. А вже ж я намагався не погоджуватися майже з усім. Усе це вимагало від мене зусиль, хоча певна частина мене починала отримувати задоволення від вивіщення над моїми страхами. Я плекав надією, що колись я й звільнюся від, його, від їхнього ярма. Того понеділка, одразу піс, після першої співбесіди з кандидатом, я пішов на те злощасне засідання. Була 11.05, отже я спізнився. Я війшов до зали, тримаючи в руках блокнот і клозер. Усі консультанти вже сиділи за круглим столом, чекали лише на мене. Люк Фостері подивився в мій бік прижаним поглядом. Грегу Ларше сидів ліворуч від нього, не змінюючи свою фірмову посмішку. Він знав, що найкраще люди реагують на позитив. Я певен, що він вибілив зуби, бо вони так виблискували, як штучні. Коли він говорив, я дивився йому не в очі, а на зуби. Я сів на вільне місце, усі обличчя повернулися до мене. Я поклав журнал на стіл, щоб назву було видно, і намагався не перетинатися нізким поглядом. Надто соромно мені було. Ліворуч від мене Тома захоплено читав Financial тайм». Міхаель розважався із сусідкою, яка поглядала трибуни. Та водночас хотіла над його дурними жартами. Цього тижня показники такі. Ларше полюбляв почати фразу і, привернувши увагу, замовчати, не закінчивши. Він підвівся для ще більшої уваги, сів і продовжив посмішкою. Цього тижня в нас хороші показники. На 4% підвищився показник працевлаштувань наших кандидатів порівняно з минулим тижнем і на 7% більше, ніж такого самого тижня минулого року. Перенагідно нагадаю, що наша мета – збільшення на 11%. Звичайно ж, у кожного різний особистий успіх. Тож я ще раз привітаю Тома, який тримає лідерство. Тома удав ніби йому байдуже, і він лише трішечки задоволений. Він обожнював робити міну переможця, який сприймає перемогу спокійно. Насправді ж я знав, що кожен комплімент для нього як доза наркотику. Але є чудова новина для решти. Поблажливий погляд Грегора Ларше обвів групу, поки він тримав театральну паузу, перш ніж вести далі. Насамперед хочу наголосити, що Люк Фостері багато працює для вас. Ось уже місяць, як він аналізує всі дані, аби зрозуміти об'єктивну причину, чому деякі з вас мають кращі результати, ніж інші, хоча методика роботи в усіх однакова. Тож він ретельно провів звірення, порівняв усі цифри, прорахував статистику та графіки, і результат його дослідження феноменальний. У нас є рішення, від якого кожен із вас виграватиме щоденно. Люк, даю тобі слово. Самому Надати собі твої висновки. Наш начальник відділу ще серйозніше, ніж завжди, почав говорити холодно і монотонно, не підводячись із місця. Я проаналізував позначки щодо ваших телефонних переговорів і помітив зворотню пропорційність між середньою тривалістю співбесіди із консультантом за 12 місяців і середньомісячним результатом. Успішності такого консультата з урахуванням працевлаштування кандидата. У залі запала тиша. Кожен запитально дивився на Фостері. А можна нашою мовою перекласти, спитав, Мі... спитав Мікаель зі сміхом. Це дуже просто, сказав Ларше, тут же забравши слово, яке щойно дав своєму довіреному. Це означає, що ті, хто найдовше говорить по телефону, Проводячи співбесіду, мають менше часу, щоб відповідати на дзвінки від підприємств, які шукають працівника. Ще ж логічно, якщо подумати, двох засів не впіймаєш. Якщо ви занадто довго розмовляєте з кандидатом, ви менше часу приділяєте пошуку клієнта підприємства, тому ваші результати гіршають неодмінно. Усі мовчали, поки інформація доходила нам до мозку. Наприклад, вів далі ларше. Тома найкращий серед вас проводить за розмовою годиною 20 хвилин, тоді як Аллан, останній за результатом, вибачаваний, присвячує співбесідам не менше, як годиною 57 хвилин. Ви усвідомлюєте? Майже вдвічі більше. Я втиснувся в крісло, дивлячись такими очима, ніби хотів розплавити стіл перед мною. Але ж на тому столі нічого, крім клосер, я відчував важкість поглядів. «Безсумнівно, можна зменшити тривалість півбесідь», сказала Аліса, молоденька консультантка. «Але від цього впаде успішність працевлаштувань. Я завжди пам'ятаю про гарантію, яку ми пропонуємо клієнтам. Якщо працевлаштування не буде усмішним, або людина звільнилася в перші півроку, ми мусимо замінити кандидата. Перепрошую, Тома, вона повернулася до своєї колеги. Але я пам'ятаю, що саме твої клієнти найчастіше звертаються по цю гарантію. З моїми ж таки трапляється вкрай рідко. Він мовчки подивився на неї, лише злегка посміхаючись. Не хочу тут став... ставати на захист Тома, який того не потребує, сказав Ларше, але витрати на заміну кандидата дуже малі в порівнянні зі зростанням показників, які він приносить. Але це не в інтересах наших клієнтів, заперечила Аліса. А отже, і не в наших, бо погіршує наш імідж. Не надто вони й переймаються, я певен. Вони знають, що людську натуру не так легко опанувати. То не просто, ніхто не, не може бути впевнений, що обрав ідеального кандидата. Усі переглянулися мовчки. Лерши дивився на нас. Помовчивши, заговорив Давид, який найдовше пропрацював у компанії. Складно це довести даними, але співбесіда може бути тривалою, бо не всі кандидати мислять структурно. Не будемо ж ми їх перебивати. І тут у нас і добра новина, сказав Ларший з Тріумфу. Люку озвучить другий висновок. Люк Фостері знову почав оповідати про, про своє дослідження. Він не дивився на нас, він був зосереджений на своїх паперах. Я вже сказав вам, що середня тривалість співбесідів в тома значно менша, ніж в інших консультантів з нижчими показниками успішності. Якщо вивчити дані, то, мабуть, саме цей середній показник визначає різну успішність. Тривалість наочних співбесід особливо неефективна для кандидатів, яких так і не наймають. І іншими словами, сказав Ларше з виглядом переможця, Менше витрачаєте часу на балакунів, буде більше часу на пошук клієнтів. Завершуйте співбесіду, щойно ви розумієте, що перед вами не найкращий кандидат на посаду. Нема сенсу продовжувати. Незручна тиша запанувала в залі. У будь-якому разі, пояснював Ларше з удаваним сміхом, ви йому не, не надасте роботу, тож мороки з ним не матимете. Відмовчанки ставало зрозумілим, що пропозиція для працівників була не дуже комфортною. Хтось роззирався на всібіч, чекаючи від когось реакції. Інші навпаки, зосереджено втупилися в блокноти. Я геть не погоджуюся із цим. Усі обернулися на мене. Я рідко коли говорив на засіданнях і ніколи не виказував незгоди. Я почав обережно. Вважаю, що це не в інтересах фірми. Кандидат, який не відповідає вакансії сьогодні, може відповідати вакансії, яка надійде завтра. У довгостроковій перспективі всі виграють. Є база кандидатів, які довірятимуть нам і поважатимуть нашу компанію. Друзі, тут взагалі нема чим перейматися. Гадаю, так усім буде зручніше. За всіх часів так було незмінно. Кандидатів набагато більше, ніж вакансій, тому нема чого за ними бігати. Куди на кінь, усюди вони сиплються, лише збирай. Почувся смішок у залі. Я зібрав докуп всю мужність. Зі свого боку, я поважаю вічливість, наважу, наважуся назвати це професійною етикою. Ми наймаємо працівників не для самих себе. Ми – рекрутери нового агентства. Наше завдання – не просто обрати кандидата. Я вважаю, що ми маємо давати поради тим, хто не відповідає посаді на даний момент. Саме за це я люблю свою роботу. Ларше слухав мене, усе ще посміхаючись, але з кожним натяком на загрозу його інтересам вираз його обличчя різко змінювався та ставав хижацьким. Друзі, я бачу, Алан забув, що він працює на Dunkin Консалтинг, а не на мати Терезу. Він розсміявся, сміх підхопив Тома, а потім МКЛ. Брови Ларше трохи здивувались, а погляд був прикутий до мене. Якщо ж у тебе щось щодо цього сумніви, подивись на зарплатну відомість. Там є штампик, який нагадає, що тобі платить неблагодійна організація. Знову смішок. Тож, Алана, треба відірвати дубу і працювати, щоб заслужити зарплатню, а не надавати соціальну допомогу. На цьому не заробиш. Компанія заробляє на мені. Моя зарплата має високу рентабельність. Тож вона і так заслужена. залі запала мертва тиша. Хоч ножем ріж. Усі працівники дивилися собі під ноги. «Не тобі про це судити», – сказав він зле, упевнений, що йому критично важливо лишити за собою останнє слово, щоб не втрачати авторитет перед іншими. «Ми ставимо метою завдання, а не ти. І наразі ти тої мети не досягаєш. Збори швидко закінчились. Відчувалося, що Ларшин невдоволений тим, на що все обернулося, що велич його послання було невільоване. Цього разу я мав сміливість висловити заперечення, але за краще було б, мабуть, мовчати. Проте я був щасливий, що висловив своє переконання, не надав розтоптати свої цінності. Я поспіхом залишив залу і попрямував до свого кабінету, намагаючись уникнути зіткнення з ним. Я взагалі нікого не хотів бачити. Дочекався, щоб усі пішли на обід, перш ніж висунутися з кабінету. Тоді тихо відчинив двері, в офісі панувала тиша. Я тихо йшов коридором, дякувати Килиму, який приглушав мої кроки. Я приход... проходив повз кабінет Тома, коли там задзвонив телефон. Від різкого звуку я мало не підстрибну. Це його телефон. Мабуть, набрали напряму, бо звичайна лінія в обід не працює. Дзвінок в обідню перерву лунав, як крик з космосу. Не знаю, що на мене не йшло. Це не було звичним для, звичним для мене. Це не було практикою нашого відділу. Але те... телефон дзвонив так уперто, що я вирішив відповісти. Я відчинив двері його кабінету. Усе було акуратно розкладене, течки рядком. Нібито ненавмисне на столі на виду лежала ручка Montblanc, Легкі парфуми, чи можна запах крему для гоління у повітрі. Я зняв трубку з апарата, набагато дорожчого за ті, що ми мали у своїх кабінетах. Цікаво, чи він випросив його у шефа, чи сам купив – аби виділитися із сірої маси. Ал, Ау... я збирався представитися, щоб мій співрозмовник знав, я не Тома. Але з того кінця дроту мені не дали часу, різко перебили і почали гримати. Це гидко, гидко так чинити. Я ж казав, що я ще не звільнився і розраховую на конфіденційність. Я знаю, що це ви телефонували моєму директорові та сказали, що адміністративний директор звільняється, і ви пропонуєте, пропонуєте кандидата на заміну. Пане, я не... Заткніться, я знаю, що це ви, бо я нікому більше не надсилав свої резюме. Нікому, чуєте? Тож це були ви. Так чи не ти підло, і вам це не минеться. Розділ 10. Я вийшов з офісу і зіткнувся за лісою. Вона, вочевидь, чекала на мене після наради. «Ти йдеш обідати?» – спитала вона прямо. Вона посміхалася, але була трохи звентежена. «Може, боялися, що її стрінуть зі мною?» «Так», – відповів я. Вона хвилину помовчала, ніби чекала від мене ініціативи, потім сказала сама. «Пообідаємо разом?» «Добре». Я знаю маленький ресторанчик, дуже симпатичний, треба трохи пройтися, але поговоримо вільно. <кій> Яка назва? Артюсово лігу. Не знаю такого. Він такий самобутній, більше не скажу, сам побачиш. Аби там не їли незрозумілих тварин, решта годиться. Ох ці американці, усі ви такі зніжені». Ми пройшли вулицю Мольєра і завернули в арку. Перетнули сад королівського палацу Пале-Рояль. Шматочок тиші та спокою просто в центрі Парижа. Сад був дуже простим, нагадував шкільне подвір'я до воєнних часів. Каштани в ряд, протоптані доріжки, стара будівля, яка увібрала навколишню історію. Під арками вгадувався ледве вловимий запах холодного каменю. Відлуння наших кроків дзвеніло старими склепіннями, потертими за століття. Сама ностальгія жила у цьому місті. Плин часу тут зупинився два століття тому. Атмосфера така проникла, що я б не здивувався, якби справді побачив тут дітей у старомодній тих часів формі, які бігають і радіють дзвінку на перерву, від якого на всібіч розсипаються горобці. Північного краю садками піднялися невеликими сходами із шорсткими перелим, перилами, скованою заліза. Пройшли повз обрамлену тьмяним деревом вітрину продавця музичних шкатулок і вийшли на вулицю Петішан. Складно було просто йти вузькими тротуарами цієї жвавої вулички Старого Парижа. Кожна з цих маленьких крамничок була унікальною, дуже відрізнялася від різних франшіз та супермаркетів, у яких продається все зі всього світу. Тут кожна вітрина дивувала прикрасами і унікальністю виставлених товарів. Тут продавець-парасоляк стояв поруч із ковбасами, а ті поруч із капіш... капелюшником, який був сусідом продавця чаю, котрий сусідував із виробником прикрас ручної роботи. Від Відзутєвого майстра ми перейшли до спеціалізованої бібліотеки старих книжок, і всюди хотілося зупинитися, пороздивлятися, доторкнутися. Ти знаєш про галерею Вів'єн? Ні. Пройдемо через нею. Ми перейшли в вуличку, оминаючи машини в корку. Водії явно були засмучені, що пересуваються повільніше за пішоходів. Ми пройшли ще дві крамниці і опинилися на своєрідній вуличці, перекритій старим скляним жовтим дахом із каркасом і скованого заліза. Запах шкіряних виб... виробів трохи вологий. Галерея поглинула кілька крамниць і ресторанів, але все оточення тут розчинилося від вуличної атмосфери. Тут не було жвавості перехожих, скупчення транспорту. Галерея спочивала в церковному спокій... спокої та тихому світлі. Щонайменший шум від кроків чи голосу гучно вона у скляному приміщенні. Усюди царювала атмосфера меланхолійної рівноваги. Люди йшли повільно. Галерею дотовано початком XIX Століття. Це була вітальня реставрації. Я приходжу сюди, коли хочу трохи відпочити від офісу. Галерея має форму. Під кофе. тож ми пройшли нею і вийшли з іншого виходу, опинившись знову на вулиці. Ми відчули аромат свіжоспеченого хліба, який долинав із сусідньої пекарні, нагадавши мені, як я зголоднів. Ми прийшли, сказала Аліса, показуючи на дерев'яні двері ресторану, ретельно пофарбовані у сірий колір, чудовий насичений сірий колір. Ми увійшли в невелику залу в стилі барокко, наледве 20 столиків. На стінах у ліплених рамочках безліч різноманітних цитат і висловлювань. Господар з сорокалітній, блондин маленького зросту із шовковим шарфом, пов'язаним поверх рожевої сорочки, жваво щось обговорював із клієнтами. Щойно побачивши Алісу, він перервав розмову. «Пані вербувальнице, сказав він із таким пієнтом, який, як би не… Лукава посмішка можна було і сприйняти за улесливість. «Я ж вас уже просила так мене називати, Артюсе», – відповіла вона сміючись. Він послав їй поцілунок рукою. «А що це за принці з вами сьогодні?» – сказав він, міряючи мене поглядом з голови до ніг. «У мадам чудовий смак, вона ризикує, привівши його до Артюса». «Алан, мій колега», – сказала вона, одразу розставляючи всі акценти. «О!» то ви теж там працюєте і не думаєте мене наймати. Попереджаю, я не здатний інтегрувати, інтегруватися в компанію. Я наймаю лише фінансистів. Он як? Він зобразив великий сум в обличчя. Він цікавиться лише тими, хто працює із цифрами. Увесь, у вас є два вільних місця Артюси? Я не, роз... я не резервувала. Мій астролог сказав мені, що до мене прийде важлива для мене людина, тому я забронював цей столик саме для вас. Пан дуже добрий. Він елегантно простягнув нам меню, Аліса відразу ж поклала своє, не дивлячись. «Ти не подивишся?» – спитав я її. «Марно». Я запитально подивився на неї, але вона обмежилась загадковою усмішкою. Меню було досить різноманітним. Усе мені видавалося апетитним. Складно обрати серед такого різноманіття. Я ще навіть не перечитав усе, коли наш господар уже підійшов за замовленням. Пані Алісо, цілком покладаюся на вас, Артюсе. Ах, я так люблю, коли жінки на мене покладаються. Безперечно, ви мій клієнт. А що, мій прекрасний принц щось обрав? – сказав він з злегка нахиляючись до мене. Ну, мабуть, я візьму прованський салат із помідорів, деревію та базилику, а також... Ні-ні-ні, про бурмотів він собі підніс. Прошу. Ні-ні, це не для принца. Давайте я для вас оберу хвилиночку. Я вам приготую салат із рокфором. Мені не зовсім подобалася його поведінка. Із з яким ще рокфором? Артю Зобразив, ніби щелепа йому відвисла від подиву. Він постояв із роззявленим ротом кілька хвилин. Це як, принц жартує, чи не так? Він американець, сказала Аліса. Він живе у Франції всього кілька місяців, але в нього немає акценту, сказав він здивовано, і він надто вічливий та не такий здоровий, як Янки, хіба вас ростили не на. Попкорні та бігмаках? Його мати була француженкою, але все життя він прожив у США. Ясно, тоді доведеться взятися за його освіту. Я дуже на, Я дуже на вас розраховую, Алісо, йому треба все показати. Я займусь кулінарним просвітництвом, сказав він повільно і чітко. І ми почнемо з Рокфору. Ви знаєте, у Франції існує понад 500 видів сирів. Ну, в Америці також є трохи сирів. «Та ні, ми говоримо про різні речі», – сказав він з удаваним вічаєм. «У вас там не сир, у вас там пластик під силофаном, тягуча ароматизована солона гума. Теба? Вас треба всього навчити. Що ж, почнімо з Рокфору. Рокфор – король сирів і сир королів». «Добре, купимо салат із Рокфору», – перервав я його. «Продано. Наступного іланку і замовимо». «Ей ні, тут нема ланцюгів та ланок. Тут не каторга. Добре, слідом підемо. Та й слідом ми ні з ким не ходимо. Хіба за тими, хто не розрахувався?» Я почав наново, ретельно добираючи слова. «Після цього я, їсти телят... я їстиму телятину з яблуками на пару по-бургундськи». «Ні», – рішуче заперечив він. Для вас це зовсім не годиться. Вам не можна забивати смак телятиною. Ні-ні-ні, вам треба. Я принесу вам качку в білому вині з гливами. Я був дещо розгубленим. Ну, хоч десерт я маю право сам вибрати. У вас є всі можливості права, мій принце. Я візьму тарт та те. Чудово, так і запишемо, сказав він, читаючи по складах. Шоколадний мус. Дякую за вибір, Артюс. Обожнюю, коли вам смачно. Він ще на кухні. Я зареготав. Що це за маячня? Меню то фейк. У них насправді лише один набір. Одний те саме для всіх. Але все смачне, продукти свіжі. Леон добирає смачні страви, сказала вона, показуючи на височеного африканця у віконці кухні. Я помираю з голоду. Тут швидко готують. У цьому перевага єдиного меню. Споживачі звикли, хіба одного разу же зайшов турист німець. Вистави Артюса йому прийшли не до Він закотив скандал і пішов геть лаючись. Артюс вийшов доволі швидко з двома салатами. Прошу салат з рокфором. Я вже взявсь був за веделку, коли Аліса пришепотів, Алісу прошепотів я. Мені стало вкрай гидко від того, що я побачив на тарільці. «Що там?» «Алісу, у мене сир прострочений», – тихо сказав я. «Він у плісняві». «Ну і бридота». Вона подивилася на мене секунду зу три, а потім зареготала. «Так це нормально. Нормально, коли сир тухлий, його за це і їдять. Ти хочеш, щоб я їв тухлий сир?» Мені вже здалося, що це ще одне завдання від Дюбрея. Він не тухлий, а пліснявий. І це одне й те саме, що тухлий, що пліснявий. Ні, це корисна пліснява. Присягаюся, її можна їсти без остраху. Без тої пліснявий сир не має сенсу. Ти знущаєшся з мене? Ні, чесне слово, дивись. Вона нанизала виделкою кілька шматочків того, де що, і з'їла. Прожувала й проковтнула з посмішкою, ну й бридота, та лишень спробуй, нізащо. Я взявся їсти листя салату, акуратно обираючи шматочки, які не торкалися гнилятини. Коли Артюс повернувся за тарілкою, він удав, що ледве не плаче. Треба буде сховати це від Леона. Він ридатиме, коли побачить, як ви зневажливо зневажили його салат. Не знаю, як його й утішити. Він щез на кухні з нашими тарілками. Аліса поклала лікті на стіл і нахилилася до мене. Знаєш, ти мене здивував під час зустрічі. Я й не уявляла, що ти зможеш супереч... сперечатися Ларше, То ризиковано. Не знаю, у всякому разі я був відвертим. Я впевнений, що не в інтересах компанії зневажати кандидатів які можуть влаштуватися на вакансію, доступні саме зараз. Вона кілька секунд дивилася на мене. Я раніше не помічав, яка вона красива. Світло-русяве волосся зібране на потилиці. Відтуляло дуже тонку, дуже жіночу шию. М'який, але відвертий погляд розумних блакитних очей. У ній було багато грації. От тільки я дедалі більше пересвічуюся в тому, що Ларше – Дункер та решта членів управління дуже просто ухвалюють рішення, які не слугують інтересам підприємства. Чому ж так? Вони ухвалюють рішення, керуючись фінансовим ринком, тобто біржею. Не розумію, що це міняє. Це також інтерес наших акціонерів, аби компанія добре функціонувала. Ні, це залежить від, від чого. Від мотивації акціонерів. Знаєш, у нас серед акціонерів є всі, хто хочеш. Незначні міноритарії, банки, інвестиційні фонди. І що? Гадаєш, більшість з них зацікавлена в стабільному і гармонійному розвитку компанії. Для них важлива одна річ, точніше дві. Щоб курс акцій зростав і щоб дивіденди виплачували щорічно. Тут немає нічого дивного. Це принцип капіталізму. Ті, хто беруть на себе фінансові ризики, інвестуючи в компанію, потім отримують диві... Диві... дивіденди, якщо все спрацює. Це є їхня винагорода за ризик, завдяки якому підприємство може розвиватися. А акції, знаєш, ростуть, якщо компанія успішно розвивається, бо тоді ризик знижується. І буде багато тих, хто бажає долучитися. Стосовно дивідентів, то їх беруть із прибутку і розподіляють між акціонерами. Аби були дивіденти, треба, щоб компанія працювала стабільно. У теорії так, а на практиці система геть збочена. Тепер акціонери рідко коли переймаються достроковим розвитком компанії. Насправді, здебільшого, вони і не знають, що відбувається. Вони або хочуть перепродавати акції, коли ті достатньо здорожчають, або тримати достатньо акцій, щоб впливати на ухвалення рішень у компанії. І повір мені, зовсім не для... Послідовного розвитку, а для збільшення виплати дивідендів протягом кількох років, поки вони лишаються тримачами акцій. Навіть якщо це, це, через це брак коштів на розвиток призведе до катастрофи, то ти думаєш, що Дункер і його поплічники грають у цю гру, грають на користь акціонерів і на шкоду компанії? Так, але ж Дункен створив цей корабель, це його компанія. Не уявляю, чому він пристає на те, що Руйнує його дітище. Це вже не його корабель. Він вивів його на біржу і відтоді тримає усього він 8% капіталу. Це фактично продана компанія. Але ж він лишається головуючим. Принаймні, це йому подобається. Аліса скривилася. Він сентиментальний, як ти сам знаєш. Ні, я думаю, що його метод управління – узгоджений між ними двома найбільшими акціонерами, які вклалися в капітал компанії в момент виходу на біржу. Артюс приніс качку, від якої розходився чудовий аромат, і пішов обслуговувати інших постійних відвідувачів. «Пані графини, я до ваших послуг». «Артюс, друже мій», – сказала пані, – «у моєму генеалогічному дереві є лише селяни, робітники і обслуга». Зрештою, дворянство було скасоване 1790 року, але 2003 року Артюс його відновив. Качка в білому вині мала неперевершений смак. Така страва була здатна утримати на французькій землі будь-якого американця, бодай ультранаціоналістичного консерватора. Будь-хто забув би про батьківщину, щойно поклавши до рота шматок такої смакоти. Ти знав, Томиро? – спитала Аліса в перерві між шматками. – Це той, що звільнився майже тоді, коли я прийшов? – Так, він був одним із найкращих сил... сильний гравець, видатний маркетолог. Він знав собі ціну і намагався обговорити підвищення зарплати. Наскільки я пам'ятаю, йому відмовили. – Так, але він не здався. Він підготував дані, щоб довести їм, що в разі відмови його звільнення коштуватиме більше, ніж підвищення – він порахував вартість винайму людини замість нього, навчання, час, який її платять, хоча ефективність ще була нульовою і так далі. Насправді було очевидно, що дешевше збільшити зарплату тонеру, ніж дозволити йому піти. Однак вони його звільнили. Знаєш чому? Суто із самолюбства, аби не змінювати рішення. Навіть не це. Вони йому холодно пояснили, що якщо вони підвищать цифри зарплат, це відразу ж буде видно в прогнозах, і ціни на акції зреагують негативно. А основні витрати на іншу людину підуть по рахунках винагороди та навчання, на які біржа не так різко реагує. Якісь дурниці. Така сама дурня у підрозділі навчання. Раніше тренування стажерів закінчували о 18.00, зараз уже о 17.00. Нема нікого. Чому? Тобі озвучити причину, як для клієнта, чи причину, продиктовану бізнесом? Кажи вже. Усе чітко продумано в методиці викладання, пане клієнте. Наші дослідження показали, що трохи зменшився час на навчання. Ми лишаємо час на інтеграцію та практику стажера. А насправді тренер о 17.05 сідає на телефон – Продзвонювати нових клієнтів розумієш о 18.00 телефонувати вже пізно. Я ковтнула, ковтнув вина. До речі, щодо недобросовісних практик, я зовсім випадково дізнався, що один із наших колег викрив кандидата перед його компанією, розповівши, що той збирається звільнятися. А ти хіба не в курсі? Ти про що? Тебе того дня не було? Донкін запросив до себе. На щотижневу зустріч він натякнув, що це чудова річ. Так чинити. Жартуєш? Зовсім ні. Марк Дункер, наш президент, спонукає консультантів до таких гидких учинків. Він явно не говорив так чинити, але дав це зрозуміти. Я дивився у вікно, небо сірило починав накрапати дощ. Та скільки ми тут виливаємо одне одному душу, мушу сказати, що це дуже. Гнитюче, Мені треба вірити в те, що я роблю, заради чого встаю зранку. Мені треба відчувати, що моя праця для чогось потрібна, навіть якщо безпосередньо чогось великого не стосується. Щонайменше мені треба відчувати задоволення від добре виконаної роботи. Але якщо треба робити нецінітність лише з метою збагатити акціонерів, які геть не цікавляться підприємством, це ні до чого не приведе. Мені треба, щоб моя робота мала сенс. Алень, ти ідеаліст, так, безперечно, чудово, але ти помилився епохою. Ми живе, живемо серед циніків, і щоб вижити, треба ставати циніком самому. Я не погоджуюся, я не хочу переймати такий світогляд, інакше все, що ми робимо, не має сенсу. Я не можу погодитися, що моє життя. «Тягтиметься на роботі лише з метою заробити на поїсти, поспати, порозважатися. Це позбавлено будь-якої мети». «Ну що, качечки мої добрі?» – запитав Артюс, заглядаючи в наші тарілки. «Упевнений в усіх в успіху своєї страви. Забороняю так фамільярно зі мною розмовляти», – відповіла Аліса, удаючи обурення. Він пішов собі, сміючись. Мені треба робити дещо, що йде на користь інших, навіть якщо глобально нічого не зміниться, вів далі я. Я хочу лягати спати ввечері і, вис... і усвідомлювати, що день минув із користю, що я заклав свій камінь в стіну. Треба тобі сказати одну очевидну річ, знаєш, ти не здатний змінити світ. Я поклав виделку, уже й качка в білому вині не йшла мені до рота. Я дивився, Картюс посилює поцілунки задля... Здаля. Він жив у світі, який сам собі створив. Так, я також певен, що ніхто споміж нас не може змінити світ. Але принаймні треба не опускати руки, не відмовлятися від того, у що віриш, не зраджувати свої цінності, інакше майбутнє буде дуже сумним. Так, так, я згодна. Але це лише красиві слова. Вони нічого не змінять. Ти ризикуєш опинитися чесним на підприємстві, де ти заважатимеш поводитися негідно. Я дивився на Алісу. Дивно, але відчуття було таке, що навіть якщо вона й надалі переконувати, що мої зусилля марні, у глибині душі їй хотілося, щоб я не помилявся. Саме вона вже, мабуть, не сподівалася, але й потребувала нової надії. Я замислився, блукаючи поглядом по стінах ресторану, аж доки не зупинився, чима на одному з висловів, що... Переповів Артюс, то була цитата Ганді. Ми самі мусимо стати такими змінами, які яких хочемо домогтися від світу. Розділ одинадцятий. Що справедливо, так це те, що від інших зміни не найдійдуть. Івдюбрей Дюбрей відкинувся назад у глибокому кріслі і поклав ноги на стіл. Мені подобався змішаний запах шкіри та старих книжок. Ці запахи асоціювалися і з цим місцем, де я все довго і докладно розкладував йому наступного дня. Яке світло сочилося крізь високі дерева парку, підкреслюючи англійський дух кімнати. Добре й покружляв льодом у склянці бурбон, як зазвичай. «Я переконаний», – він далі вів, – «що всі зміни приходять із середини тебе, не зовні». Ані організація, ані уряд, ані новий шеф, ані об'єднання, ані супутниця життя не змінять твого існування. Поглянь на політику. Щоразу люди покладають, покладаються на когось. Хтось має змінити їхнє буття. Хіба спрацьовує? Мітеран 1981, Шеранг 95, Обама 2008. -го. Щоразу розчарування. Зрештою, вони вирішують, що помилилися людиною, зробили неправильний вибір, насправді ж проблема в іншому. Реально ніхто не змінить твоє життя, крім тебе самого, тому і треба опанувати себе. Зазначу, я вважаю, що вислів Ганді виходив поза індивідуальну думку, особистості й очікування від уряду. Думаю, що він перш за все мав на увазі загальний розвиток, який хотів бачити в суспільстві, Поза сумнівом, сумнівою він хотів сказати, що набагато сильніший і може прокласти сам шлях для наслідування та слугування зірцем для інших, а не просто відмовитися і критикувати. Так, я розумію, ідея цікава. Але від того, що я стану зірцем балансу, нічого не зміниться у вимогах компанії до мене. Мій шеф не почне мене поважати. Почне певною мірою. Якщо ти стр страждаєш від того, що твій шеф тебе не поважає, треба змінитися самому. Навчися робити так, щоб тебе поважали. Обдивившись, що можна в собі змінити, щоб додати більше поваги, можливо, те, як ти себе позиціонуєш, як розмовляєш, як сповіщаєш про свої результати. Можливо, не слід пропускати недоречні зауваження у, у принципі, збочені керівники, які чинять моральне насильство, не нападають на всіх працівників та не обирають жертву випадково. Сподіваюся, ви не скажете, що жертва сама вина в тому, що її ображають. Ні, я так не кажу. Це, звичайно, не помилка жертви і не можна навіть казати, що вона несвідомо спричинила це. Ні, я кажу, що вона поводиться таким чином, який дозволяє це насильство. Начальник відчуває, що атакувавши цю людину, він успішно щинить над нею негативний вплив, який... Не перейде далі. Жахливо. Так. І як же людина опиняється в такій категорії? Складно пояснити. Є багато елементів, але визначальним є брак самоповаги. Якщо людина на споді душі недостатньо впевнена у своїй цінності, вона стане слабкою ламкою, яку відразу ж відчувають збочинці. Треба натиснути там, де болить. Мені раптом стало душно. Можна трохи провітрити. Він підвівся і відчинив вікно. Б яке ніжне повітря, наповнене вологою від старих дерев, увірвалося в кімнату, несучи затишні аромати літнього вечора. З тиха щебетали пташки, сховані в листі, та лед виколивалося гілля, гілля величезного столітнього кедра. Я запитую себе, чи мені бракує самоповаги? Ні, гадаю, із цим усе гаразд, а от те, що мені... Собі не подобається, мене легко дестабілізувати, почавши критикувати і дорікати. Я теж так вважаю. Наступного разу я тобі дам завдання, щоб розвивати твою самоповагу, упевненість у собі, щоб ти став сильнішим у середині себе. Мабуть, краще було б мовчати, подумав я. Повернівся ми до нашої теми. Я думаю, що можна змінити ставлення і думку начальника, розвиваючи себе, але це не змінить перебіг, перебіг подій у компанії. Скажімо, треба вміти краще комунікувати. Але я пев, певен, ти можеш переконати своє начальство, на яке постійно скаржишся, щоб воно змінило думку стосовно деяких питань. Ти мусиш мати силу, щоб бути здатним впливати і досягати кращих результатів. Це ще хто зна. Ти так кажеш, бо ще не знаєш, з чого почати. Але це не біда. Крім того, знаєш, коли ситуація нам геть не подобається, можна просто поміняти роботу. Якби ти знав, як багато людей незадоволені своєю кар'єрою, скаржаться, але лишаються на роботі. Людська натура боїться змін нових речей, їм краще залишатися в стандартному контексті, навіть якщо це дуже неприємно. Але це легше, ніж перейти до нової незнайомої ситуації. Та це ж Платонівська печера. Платон описував людей, народжених у темній печері, які ніколи її не полишали. Ця печера була для них усім світом. Вона була похмура, але знайома їм, тож вони почувалися впевнено. Вони геть відмовлялися вийти з неї, бо не знали, що чекає на них назов... назовні, тож думали, що там небезпечно. Таким чином вони не мали змоги виявити, що цей незнайомий простір насправді сповнений сонця, краси, волі. Багато людей сьогодні живе в Платонівській печері, не усвідомлюючи цього. Вони жахаються незнайомого, відмовляються від будь-яких змін в особистому житті. У них є ідеї, проєкти, мрії, але вони їх ніколи не реалізують. паралізовані тисячою необґрунтованих страхів. Руки і ноги їм сковані кайданами, ключ від котрих є лише в них самих. Печера та їх душить, але вони її ніколи не полишать. Особисто я вважаю, що все життя складається з постійних змін, з руху. немає жодних підстав чи плятися за статус-кво. Самі шмерці не порушні. Щоб мати змогу розвиватися в потрібному руслі, корисно не просто приймати, сприймати зміни, а навіть ініціювати їх самому. самому. Добрий налив собі бурбону і додав кілька кубиків льоду, які весело зенькнули, падаючи в склянку. Я глибоко вдихнув. Повітря, яке надходило з вулиці, було дуже п'янким. Щодо змін. Є дещо, що я хочу змінити, але не виходить. Це стосується мене самого. Хочу кинути палити. Ви можете щось зробити? Дивлячись, що саме. Скажи мені, чому ти хочеш кинути? З тих самих причин, що й решта. Ця гідота повільно вбиває. А що тобі заважає кинути? Для початку, як несоромність не соромно зізнатися, мені це подобається. Важко обійтися без того, що любиш. Мені цього бракуватиме, особливо, особливо в моменти стресу, коли треба розслабитися. Тоді уяви собі, що існує чудовий продукт, приємний на смак, який можна споживати і розслаблятися. Ним можна ласувати, коли хочеться. Уяви собі. Добре. За такої умови тобі легше кинути палити. М -м ну так. Не дуже переконлива відповідь. Ну, не знаю. Уявіть собі є магічний продукт, який несе задоволення та розслабляє за потреби. Хіба сигарета дає ще щось? Ну, ні. То що заважає її кинути за такої умови? Мені було просто уявити чудо-продукт, який дає задоволення, але щось іще мене утримувало від кидання паління. Але що? Що б це могло бути? Це було відчуття, коли знаєш відповідь, але не знаєш, як її сформулювати. Мені потрібен був час, поки відповідь не склеїться в чітку картину. Свобода? Свобода? Так, свобода. Навіть якщо я хочу припинити вживати тютюн, я відчуваю такий суспільний тиск щодо цього, що іноді мені здається, ніби це не зовсім мій вибір, і я втрачу свободу, припинивши палити. Втратиш свободу? Усі мені дорікають через сигарету, усі кажуть, слід кинути. Якщо я кину, у мене буде відчуття, що я піддався тому тиску, підкорився волі інших. На мить у нього на обличчі сяйнула посмішка. Добре, надішлю тобі інструкції, як завжди треба буде їх чітко дотримуватися. Я відчув холодок по спині і обернувся. Петрін відчинила двері, щоб зайти до кімнати. Вона сіла в куточку мовчки, злегка посміхнувшись мені. Я опустив погляд нижче і побачив на столі, біля якого вона сиділа, зошит. Великі сіри, на якому я розібрав своє ім'я, написане вручну. Написане швидко, але акуратно. У Дюбрея на, на мене цілий зошит. Як же кортить його почитати? Що в ньому? Список випробувань, яким він мене піддасть? Чи нотатки щодо мене і моїх зустрічей? «Гаразд», – сказав Дюбрей, – «підійб'ємо підсумки». Щоб знати, на якому ти етапі взагалі. Ти навчився виражати незгоду, висловлювати бажання і бути твердим у стосунках з іншими. Загалом так. Зараз, як ми говорили, щойно цілу годину, тобі слід навчитися краще комунікувати. Це вкрай важливо. Ти на цій землі не наодинці. Обов'язково спілкуєшся, взаємодієш з іншими і не завжди успішно. Тож є речі яких корисно навчитися, щоб інші тебе цінували, поважали і добре до тебе ставилися. Щось мені не подобалося в його формулюваннях. Не хочу застосовувати якихось методів, аби краще комунікувати. Я хочу лишитися сам. Не хочу мати завдань казати або робити щось особливе, щоб мати добрі стосунки. Він подивився на мене допитливо. А чому ти погодився вчитися розмовляти? Прошу. Ну, ти говориш французькою та навіть англійською, хіба ні? Навіщо ти погодився вивчати ці мови? Це інше. Чого? Ти ж не народився одразу білінгом. Ти вчився розмовляти, вчив правила, а тепер послуговуєш ним, щоб висловлювати думку. Тобі знайоме відчуття, що ти не є самим собою під час розмов. Ні, звичайно, ні. Ти впевнений? Щоб лишатись природним, можливо, краще розмовляти звуками, щоб мугикати, або тебе розуміли. Я вивчу мову, коли був дитиною. Це зовсім інша річ. Тобто є якийсь граничний вік, до якого все, що вивчив, частина тебе, а все, що вивчив пізніше, є штучним, і ми не будемо самі з собою використовуючи це. Не знаю, але я не відчуваю це природним, робити речі, які не роблю спонтанно. «Хочеш, скажу дещо?» «Що саме?» «Це знову вияв опорозмінам. Це основ, основна різниця між дитиною та дорослим. Дитина хоче розвиватися. Дорослі не хочуть змінюватися. Може і так?» «Я тобі скажу, що відчуваю». Він трохи нахилився до мене заговорим тоном довірливої бесіди. Коли людина не хоче розвиватися, вона потроху починає вмирати. Я ковтнув слину. Катрін закашляла. На вулиці скрикнула якась пташка. Я зрозумів одну річ, яка мене непокоїть, Вік, далі він. Більшість людей припиняють виказувати бажання розвиватися приблизно в 20-25 років. Знаєш, чому відповідає цей вік біологічно? Ні. Це вік, у якому завершується процес формування мозку. Тобто не випадково це є вік, коли виникає бажання розвиватися. Це можливо природно. Але на цьому історія не завершується. Довгий час люди думали, що кілька нейронів невпинно, невпинно і безповоротно зменшуються до кінця нашого життя. Але нещодавно було доведено, що можна стимулювати утворення нових у дорослому віці. Ви трохи дали мені наснаги, а то я вже починав почуватися дідом. Якщо бути точним, процес відтворення може запускати за різних факторів, серед яких навчання. Тобто, якщо хтось вирішує навчатися чи розвиватися, він лишатиметься молодим, тіло і дух дуже пов'язані. Хочеш доказів? Хочу. Офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я на момент, коли люди, люди виходять на пенсію, їхнє життя різко погіршується. Чому? Як вважаєш? Коли вони активні, коли вони мусять пристосовувати – пристосовуватися, розвиватися хоч трохи, щоб на них не дивилися як на старих та німочних. Щойно вони виходили на пенсію, для цього вже не вимагалося зусиль. Вони застигали у своїх повсякденних звичках. Починалося з гасання. Весело. Аби продовжувати жити, треба лишатися у процесі життя, лишатися в русі, розвиватися. Я знаю жінку, яка взялася вчитися грі на піаніно у 81 рік. Чудово! Усі знають, що треба роками тренувати, тренуватися, перш ніж навчитися грати. Тобто вона у 81 рік розмірковує, що матиме кілька років, які зможе інвестувати у навчання, навчання грі на музичному інструменті, а потім зможе на ньому грати. Ставлю на те, що вона ще довго проживе. Якщо ти хочеш лишатися молодим упродовж життя, продовжуй розвиватися, навчатися, відкривати – не зачиняйся у звичках, які перехоплює дух. Не запливай комфортом від того, що ти вже вмієш робити. Відповідно, які вміння ви хочете мені передати? Він глянув на мене з посмішкою і задоволення. Знаєш, я хочу довіряти тобі секрет. Таємницю, яка дозволить входити в стосунки будь-з ким. Навіть якщо його культура відрізняється від твоєї ходити в стосунки та відразу ж викликати в тієї людини бажання обмінюватися з тобою, слухати твої слова, розмовляти відверто. Така перспектива видавалася мені дуже бажаною. Він взяв папір кольорового слонової кістки, ручку, чорний лак, якою відбивав навколишнє світло, і почав писати різкими швидкими рухами. Він простягнув мені написано «Свіжі чорнила». Мінилися на світлі та дріжали. Папір, не мов, відмовлявся вбирати в себе секрет, не для нього призначений. Обійми світ твого ближнього, і він відкриється тобі. Я прочитав, перечитав, я сидів замислений. Формулювання мені подобалося, видавалося магічним заклинанням, але сенс написаного був не зовсім зрозумілий. У вас є методика застосування цього? Він посміхнувся. Якщо лишатися на рівні чистого розуму, я сформулюю, сформулюю цю таємницю інакше. Я сказав би щось на кшталт «Намагайся зрозуміти іншого перш ніж чекати, щоб тебе зрозуміли». Але це вище. Не можна замикати комунікацію між двома істотами на рівні простого інтелектуального обміну. Комунікація приходить на інших рівнях паралельно. На інших рівнях? Та, зокрема, в емоційному плані. Емоції, які ти відчуваєш у присутності іншого, сприймаються твоїм співрозмовником іноді підсвідомо. Якщо він тобі не подобається, навіть якщо ти це чудово приховуєш, він відчуває це так чи інакше. Можливо, наміри іншої людини також відчутні. Ви маєте на увазі відчутність того, що ви насправді думаєте під час розмови? Так, причому це не завжди свідомо. Наприклад, наради в офісі. Здебільшого, коли хтось під час цих нарад ставить запитання, він не обов'язково має намір отримати відповідь. Як це? Його наміром може бути просто продемонструвати, що він ставить розумні запитання, або поставити свого співрозмовника незручне становище перед іншими, або показати, що він цікавиться темою, або щоб отримати лідерство в групі. Так, я і справді можу пригадати кілька таких випадків. Дуже часто співрозмовник сприймає власний намір, а не саме запитання. Коли хтось хоче тебе притиснути, це відчутно, правда ж? Навіть якщо в його словах немає безпосередньо нічого, чим можна йому дорікнути. Зрозуміло. Я гадаю також, що відбувається щось на духовному рівні, хоча це дуже складно продемонструвати конкретно. Отже, я конкретно, як конкретно я маю користуватися вашою чудовою магічною формулою. Обійняти світ іншого означає, що в тобі, перш за все, має дозріти бажання увійти в його світ, цікавитися ним аж до того, щоб бути готовим експериментувати, що означає бути в його шкірі, отримувати задоволення від спроб думати, як він вірити в те, що, у що він вірить, розмовляти, як він, Рухатися, як він. Коли ти досягнеш цього, ти зможеш досить чітко відчувати, що відчуває інший і насправді зрозуміти його. Кожен із вас відчує, що ви на одній хвилі. Потім, звісно, ти можеш повернутися до твого звичайного світогляду. Ви зберігатимете якісну і взаємовигідну комунікацію. Ти побачиш, що інший намагатиметься зрозуміти тебе. Він почне цікавитися твоїм світом, мотивований бажанням не втратити таку якість стосунків. Це вже, все звучить трохи дивно. Я ж фінансист, не забувайте, за освітою і не випадково я все ж мислю раціонально, я спробую дати тобі відчути це самому, дам тобі пережити один досвід, який відкриє лише один з аспектів, що я перелічив. Мені треба дещо підготувати, сказав він, підводячись. «Треба два стільці. У цих кріслах незручно». Він вийшов з кабінету разом із Катрін. Я вчув, як їхні кроки віддаляються. Я був розгублений. Половина мене тягнулася до, до... участи містичних пояснень, стосунків між людьми, перебувала в очікуванні. Інша ж половина приземлена, була сповнена сумнівою. Раптом мій погляд упав на зошит. «Зошит! Як ж я хочеться його схопити, зазирнути?» Звук їхніх кроків стих. Зараз або ніколи, швидко. Я різко підвівся. Паркет скрипнув під ногами. Я застиг. Тиша. Я прийшов кабінетом і простягнув руку. Голоси, кроки повертаються. Дітько, я швидко повернувся до крісла, але паркет так гучно скрипнув, що вони точно це почули. Не можна сідати. Треба удати, що дивлюся на бібліотеку, на книжки. Вони увійшли. Я зосереджено дивився на полиці. «Поставимо їх тут». Я обернувся. Вони поставили два стільці у метрі один напроти одного. «Сідай сюди», – показав він мені на один із них. Я сів. Він почекав секунду і теж сів. «Я хочу, щоб ти мені сказав, що ти відчуваєш, коли я сижу напроти тебе», – сказав він. «Як почуваюся?» «То наче нічого особливого, нормально почуваюся». Тепер заплющ очі. Зязь зімкнув по запитуючи себе, що він, що він вигадав. За кілька секунд ти їх розплющиш, і я хочу, щоб ти прислухався до того, що відчуваєш, і сказав, що змінилося. Розплющуй. Він усе ще сидів на стільці, але змінив позу. Він поклав обидві руки на коліна. Перед цим так не було. Це кинулося мені увіч. відчуття, що дивне, але не знаю, що саме. Я б сказав, що це дивує. Ти почуваєшся краще чи гірше, ніж досі. Що ви під цим розумієте? Коли ти заходиш у ліфт із малознайомою людиною, тобі зазвичай менш комфортно, ніж заговорити на вулиці, чи не так? Так. Ось про це і я кажу. Я хочу, щоб ти оцінив зручність комунікації відносно положення мого тіла, Гаразд, зараз зрозуміліше. Тоді повторюю запитання. Якщо тобі треба заговорити зі мною, тобі більш комфортно чи менш комфортно говорити, коли я сижу так, ніж у попередньому положенні? Менш комфортно. Добре, заплющу очі. Так, знову розплющу їх. Він знову змінив положення. Він уперся лік... ліктем у коліно і зіперся під боріддям на кулак. Таке враження, ніби він спостерігає ти за мною, Ще менш приємно. Гаразд, заплющу очі. Можеш дивитися. Набагато краще. Він сидів на стільці розслаблено, поклавши руки на коліна. І ще раз. Він міняв позу разів із десять. Від двох, чотирьох я почувався значно комфортніше, ніж від решти. Катрін. Він повернувся до неї. Усе дуже просто, сказала вона мені. Ви кажете, що почуваєтеся краще щоразу, коли Ів прибирає тієї самої пози, що і ви. Щойно його тіло приймає постави відмінної від вашої. Ви почуваєтеся менш комфортно. Ви хочете сказати, що я почувався краще лише тому, що він сидів як я? Цієї миті його усвідомив положення свого тіла на стільці. Так, так не чесно, це якийсь трюк. Хіба... І так для всіх? Так. Для уточнення, додала Катрін, це так для більшості людей, але не для всіх. Трапляються винятки. Не чіпляйтеся, Катрін, це нічого не міняє. Але чим це, це, це пояснюється, спитав я. Це природний феномен, який пояснили американські дослідники. Гадаю, почалося з того, що вони помітили, коли двоє людей багато спілкуються, вони... Несвідомо синхронізують одне з одним і кінець кінцем починають набирати схожих поз. У принципі, це можна спостерігати збоку. Наприклад, коли закохані сидять у ресторані, дуже часто вони в однаковій позі, чи то лікті на столі, щока на руці, нахилені вперед або назад, руки на колінах, чи то смикають підставку для приборів. Дуже дивно. А потім дослідники довели, що цей феномен можна унів... універсалізувати. Навмисне прибирання пози іншої людини допоможе обом почуватися комфортніше. Це значно покращує якість комунікації. Але для того, щоб це спрацювало, недостатньо практикувати це як методику. Обов'язково треба хотіти увійти у світ іншого. Це вже дуже чудово. І ви побачите, що я чинитиму опір... Але якщо треба вивчати жести співрозмовника і підлаштовуватися під його свідомість, то, ці... то цілком втрачається своє іство. Він ледь посміхався. «Хочеш, я тобі скажу? Що?» «Ти і так це робиш, ненавмисне». «Зовсім ні. Запевняю, що так. Побачимо ще. Я цього не знав п'ять хвилин тому. Він іще ширше посміхнувся». І з чого ти починаєш, коли хочеш заговорити з дитиною двох-трьох років? Якось це не часто мені трапляється. Газ, ягадаю, останній раз. Ну, я говорив із сином консьєржки тижнів зо два тому. Я попросив його розповісти, що він робив у день у дитячому садку. Що довше я відповідав Дюбрею, то краще починав розуміти, що це була дивовижна правда, яка ще була свіжою в пам'яті. Щоб говорити з маленьким Марко, я просів, аби, аби бути на одному рівні з ним. Почав говорити дуже простими словами та голосом, щоб він краще мене зрозумів. Природно. Я не докладав жодних усиль. Просто щиро хотів, щоб він розказав, на що схожий дитячий садок у Франції. А знаєш, що найнеймовірніше? Кажіть, коли певний час тримається хороша комунікація, це так цінується обома учасниками, що кожен несвідомо намагається її підтримати. Наприклад, в аспекті поставити тіла, якщо один міняє позу, другий робить так само, навіть не усвідомлюючи. Хочете сказати, що я прибираю пози іншої людини, сижу дос досить довго, а потім змінюю положення тіла, і та людина так само змінить його? Так. Ну і дива. Але пам'ятаю, що основне – це бути щирим у намірі спілкуватися з нею. Неймовірна штука. Це нове відкриття надихнуло і розважило мене. Мені здавалося, що досі я був глухим і сліпим стосовно таких очевидних аспектів у спілкуванні з людьми. Було дивовижно виявити, що між нами відбувається стільки обміну посланнями поза словами «несвідомо». А Дюбрей згадав ще інші рівні спілкування. Я ходів, хотів дізнатися більше про це, але він відповів, що на сьогодні досить. Мене проводили до дверей, уже була ніч. Я попрощався з Катрінь, роль якої Біля Дюбрея та саму її особистість ще досі не зрозумів. Вона була з тих, хто говорить мало, загортається в таємницю та вкривається загадковістю. Я вже вийшов на поріг палацу. Та й пройшов кілька кроків садком до воріт у супроводі погляду Сталіна, коли мене покликав Дюбрей. Алене, я обернувся. «Повернись! Я забув дати тобі завдання!» Я зупинився. «Ні, це не минуче!» Я зайшов усередину, пройшов за ним крізь залу. Наші кроки віддали, віддавали луною по холодному мармуру. Ми увійшли в досі незнайому мені кімнату, де панувала атмосфера старого англійського клубу. Полиці з книжками геть затуляли стіни, аж до прикрашеної ліплиною стелі. Дві люстри на безліч лампочок, що ховалися за золотавим абажуром, давали м'яке та затишне світло, яке чудово пасувало до атмосфери серед давніх книг. До книжкових шав було представлено кілька драбин із червоного дерева. На підлозі персидські килими, покривали більшу частину версального паркету. То тут, то там стояли глибокі фотелі, укриті темною шкірою, пару крісел, з'єднаних між собою столиком. У глибині кімнати, наче трон, стояв величезний чистверсвірський диван. Дюбрей взяв до рук товсту книжку. Катрін лишилася біля входу і уважно дивилася на нас. Дай число від 0 до 1000. Число навіщо? Кажу, назви число 328. 328, побачимо, побачимо. Він розгорнув книжку і почав гортати сторінки. Вочевидь, шукав з названим мною номером. Ось, дуже добре. Тепер назви інше число від 0 до 20. Що це ви робите? Називай. Гаразд, 12. Я подивився ближче. Це був словник, і він вів пальцем по списку слів на сторінці. «Десять, одинадцять, дванадцять. Маріонетка. Непогано. Могло бути і гірше. Можна було на прислівник натрапити, наприклад. Може усе ж таки вирішите мені пояснити, про що йдеться? Це дуже просто. Ти ж казав, у тебе два шефи в компанії. Так». Я маю начальника, а у того свій шеф, який часто приходить особисто. Чудово! Ти завітаєш до, одного, до кожного з них, знайдеш привід поговорити. Твоє завдання полягає в тому, щоб кожен із них сказав слово «маріонетка». А це що за безглуздя? Є обов'язкове правило. Ти не маєш права ані сам вимовити це слово, ані показувати світлину чи об'єкт, що його представляє. А навіщо все це? На снаги тобі. Я повільно вийшов, вийшов з палацу, повільно йшов до воріт, рахуючи зірки. У Парижі зірки рідко помічаєш, небо завжди видається темним через яскраві вогні міста. Я трохи, трохи губився в протиріччях. З одного боку завдання викликало інтерес, порівняно з попереднім. Я виконував його вказівки неохоче, вони вимагали неабияких зусиль. Та я хочу, хоча б розумів, у чому користь від них. На цей раз я цього не бачив. Мене дратувала взята ним манера не відповідати на мої запитання, геть чисто їх ігнорувати. І взагалі, коли вже настане край цієї грі? Він, звичайно, видавався щирим у бажанні навчити мене багатьох речей, речей просунутися вперед у моєму житті. Але ставало дедалі важче відчувати, що тебе ведуть у своєму баченні навіть якщо з добрих наміров. Та чи вони добрі? У нього має бути причина опікуватися мною. Мабуть, він отримує щось із цього. Але що? Я знову згадав про зошит. Зошит цілком присвячений мені. Безумовно, містив усі відповіді на мої запитання. Він яскраво нагадував, що моя ситуація не була нормальною. Не можна заплющувати очі на причини, які мотивують, Незнайомці цікавитися мною, Радити мені, ба більше диктувати, як поводитися. І все це без пояснень правил договору, На яких я пристав за жахливих обставин. По спині мені пробів холодок. Було дуже прикро, що я не встиг Хоч кілька хвилин подивитися в той зошит, Поки Дюбрей виходив із кімнати. Шкода пропустити нагоду, Яка може ніколи більше не випасти. Треба було обов'язково знайти можливість, Потримати його. А якщо я повернувся вночі, за такої спеки вікна ж лишаться відчиненими. Металевий брязкіт грубо переривав мої думки. Сталін наблизився до мене, трусячи важким металевим ланцюгом. Я ступив крок у бік, аби не від... він не дістав мене, і пришвидшив ходу під його гавкіт. Люті очі та оголені ікла Сталіна відповіли на моє запитання. Ні, я не повернуся сюди вночі. Ніч належала йому. Уночі його нарешті відпускають і лишають господарем парку. Катрін присіла на Честерфільський диван. Дуб... Дюбрей запропонував їй сигару, але вона відмовилася, не звикла. То що ти думаєш? спитав він, простягнувши руку до портсигара. Катрін повільно підвела очі на одну з люстр, розмірковуючи та не кваплячись давати відповідь. «Думаю, що все добре, але наприкінці я відчув, відчула, що він нервує. Чесно кажучи, останні завдання я й сама не зрозуміла. Змусити шефів зрунити випадкове слово. Так, він запалив сірник, заживрів вогник. Дюбре підніс його до сигари, звичним рухом запалив її. Перший димок поплив у повітрі, розносячи особливий запах сигар Монте-Крісто. Тоді Дюбрей повернувся до глибокого крісла. Шкіра фотеля тихо рипнула. Він схрестив ноги. Проблема Алана в тому, що йому недостатньо показати, як почати правильно спілкуватися. Так він не зможе отримати на своєму підприємстві нічого, лише тому, що він хоче. Є дещо... Гальмує його в усіх аспектах. Що саме? Він надто звик слухатися. Зараз він прогресивно вчиться чинити опір. Це добре, але геть недостатньо. Одна річ – уміти чинити опір, і зовсім інша – вміти отримувати бажане. До цього потрібно підготуватися. Підготуватися? Розвинути в собі впевненість, що це можливо. Хочеш сказати, що доки він на споді душі не вірить, що може щось отримати від менеджерів, він нічого не отримає, навіть якщо старанно використовуватиме найкращі у світі методи спілкування? Точно, зрозуміло. Але навіть не це найважливіше. Коли людина впевнена, що може впливати на рішення інших, вона завжди зможе це робити. Навіть коли методи не найкращі, людина впорається. А якщо не вірить у себе, Зупиниться на першій же перешкоді, яку прийме як доказ марності спроби. Він підніс сигарету до рота. То ти його попросив спонукати шефа сказати конкретне слово просто з метою дати йому можливість виявити в собі здатність впливати на інших? Ти все правильно зрозуміла. Хочу, щоб він повірив, що знатний переконувати. Цікаво. Катрін раптово підвела голову. Їй щось спало на думку. Слово ж не було дібране випадково, чи не так? Ти сам дібрав слово маріонетка, що балан підсвідомо спроєктував себе на роль того, хто смикає завервички. Замість відповіді Дюбрей затягнувся сигарою. Це вже занадто, Ігорю. Він мовчки продовжував насолоджуватися з сигарою.